prvej líni prvej líni Prejemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Spozrám mikrofonu a takisto sa aj od techniky vás v tejto chvíli víta Boris Koroník. Myslel som si pôvodne, že to bude krátší úvod, ale vyzerá na dlhší, lebo to, čo vám idem povedať, znie neuveriteľne. Ja som si to dokonca, tú správu, s ktorou sa idem s vami podeliť, zaradil tak sám pre seba, osobne do kategórie, až by sa dalo povedať neuveriteľných. Konkrétne ide o oficiálnu správu, ktorú, ak sa nemýlim, tak včera som ju objavil na tlačovej kde si ju proste vydala tlačová agentúra Slovenskej republiky a tá ju zase pre zmenu uh, prevzala zo zahraničnej agentúry Reuters. No a táto správa nesie názov. Európa potrebuje mať lepšie vzťahy s Ruskom, aj keď to nie je sexy. No a správa cituje predsedu Európskej komisie Žána Klóda Junckera, tento pán sa totižto zúčastnil v týchto dňoch istého podujatia v juho-nemeckom meste Pasau a tam sa rozrečnil na dnešné pomery pre mňa nevydaným spôsobom, keď doslova tento pán uviedol. Musíme sa snažiť o praktické vzťahy s Ruskom. Nie je to sexy, ale v danom prípade to tak musí byť. Nemôžeme... Takto ďalej pokračovať. Treba dodať, že to bola práve Európska únia, ktorá sa v Lani pripojila k Spojeným štátom americkým a spolu s nimi, respektíve tesne po nich uvanila sankcie na Rusko za to, že anektovala ukrajinský polostrov Krym. Európska únia a USA následne ešte sprísnili sankcie, keď teda obyvateľia východnej Ukrajiny podporovaní Ruskom spustili povstanie voči vedeniu uh, ich krajiny, teda voči vedeniu Ukrajiny. Ako sa aj konštatuje v tejto správe, vzťahy medzi Moskvou a Západom sa následne opätovne zhoršili po najnovšom vývoju udalosti v Sýrii, kedy ruský prezident Vladimír Putin nariadil bombardovanie v Sýrii proti odporcom prezidenta Bašara Asada. Pokiaľ ide o amerického prezidenta Baracka Obamu, tak ten práve minulý týždeň obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z toho, že je bezradný a práve z tejto brez bezradnosti bráni rozpadávajúci sa autoritársky sýrsky režim a svojho spojenca Asada. No a tu sa dostávame v tejto chvíli k tej neuveriteľnej veci, ktorá je obsiahnutá v správe, ktorú vám teraz citujem, pretože na tieto slova Baracka Obamu v podstate zareagoval už spomínaný Jean-Claude Juncker, ktorý naznačil že Európa by mala zaujať odlišný postoj než Spojené štáty americké. Citujem, Jean-Claude Juncker povedal doslovne toto. K Rusku treba pristupovať slušne. Nemôžeme si nechať náš vzťah s Ruskom diktovať od Washingtonu. Správa v závere ešte konštatuje, že sankcie EÚ majú byť koncom tohto roka predlžené a zatiaľ je Únia jednotná v tom, že ich zachová, hoci niektoré členské krajiny si tú situáciu vážne trpia, aj preto, že Rusko zaviedlo protisankcie na dovoz západných potravinových produktov. Tak, vážení poslucháči, toto je oficiálna správa, s ktorou som sa s vami chcel podeliť a ktorá sa inak mimochodom objavila aj na viacerých portáloch už v týchto dňoch. No a keď som si ju tak ja prečítal, tak som skutočne neveril vlastným očiam. Tak vysoký predstaviteľ Európskej únie, Tej únie, ktorá sa doteraz, poviem to diplomaticky, vždy tak veľmi intenzívne snažila o úzkú spoluprácu a koordináciu v akýchkoľvek otázkach s Washingtonom, tak táto istá Európska únia, respektíve jej predstavitelia dnes nahlas hovoria o tom, že sa im svet, v ktorom majú plniť rolu štatistu a plniča amerických predstáva a priani, že sa im takýto svet nepozdáva a že vraj treba s týmto vazalstvom voči USA skoncovať. Uh, tak sa teda pýtam, že to znamená snáď, že tvrdenia kritikov o tom, že Európska únia doteraz len plnila vôľu Spojených štátov amerických, že tieto tvrdenia neboli až také veľké konšpirácie, ako nám to tvrdili mainstreamové médiá. No ako by toho nestačilo, tak najvyššie vysoký predstaviteľ EÚ, tej EÚ, ktorá v posledných mesiacoch a rokoch nemala jedno jediné pozitívne slovo smerom k Rúsku, tak čuduj sa svete, tá istá EÚ v týchto dňoch mení rétoriku a zrazu hovorí o tom, že sa treba k Rusku správať slušne. Tak toto máme ako chápať? Že sa doteraz správala EÚ voči Rusku neslušne? Ale veď EÚ predsa vždy hovorila, že jej ide v prvom rade o, obr o obranu demokratických hodnot, ktoré Rusko svojim konaním vážne ohrozuje. A teraz hovorí, že sa treba k Rusku správať slušne. No, tak už Rusko demokratické hodnoty v týchto dňoch neohrozuje. Už nie je hrozbou. Čo sa také významné udialo, že došlo zo strany vrcholného predstaviteľa EÚ k takémuto 180 stupňovému obratu. Pokiaľ je mne známe, tak Krym je, keď to len zrátam, že čo vadilo Európskej doteraz a Spojeným štátom, tak Krym je stále ruský, pokiaľ viem, tak povstanie na východnej Ukrajine stále trvá. Podobne tak sankcie Európskej únie voči Rusku stále trvajú. A napokon, pokia sa nemýlim, tak aj bombardovanie ruskými lietadlami a teraz už najnovšia aj loďami voči islamskému štátu a ďalším teroristom v Sýrii nadalej trvá. Takže zhrnuté, počiarknuté, nič z toho, voči čomu sa EU hnevala doteraz na Rusko, nič z toho sa nezmenilo. Tak prečo teda je zrazu na stole potreba správať sa k Rusku slušne? Toto sú vážení poslucháči, veľmi vážne otázky, ktoré si podľa mňa vyžadujú vážnu analýzu a ešte vážnejšie odpovede. Ja som si práve preto dnes večer pozval vážneho hosta do tejto relácie v prvej línii. A na moje veľké potešenie je tu osobne poprvýkrát, teda v mojej relácii poprvýkrát, doteraz ste ho mali možnosť počúvať len cez Skype a dnes teda naživo priamo z Bansko-Bystrického štúdia Rádio Slabodný vysielač, pán Peter Králik, redaktor portálu Konzervatívny výber. Dobrý večer. Dobrý večer, Prajem. No, vítajte u nás, tak vám dnes priskladá úloha okomentovať to celé dianie, čo sa deje. My samozrejme nebudeme sa venovať len tejto správe, ale bol by som rád, keby ste ju okomentovali. Koniec koncov. AXA nemýlim, objavila sa aj na vašom portáli. Áno, my sme ju dávali ráno. No. Čiže... Priamo z nemeckého zdroja. Čiže, čiže overená, hej? Ano, že, že, že žiaden HOAX. Hej, a potom ja to št... išli ho? hospodárske noviny a ďalší. sme ja si všimli, takže áno. Asi to nebude HOAX. No. No uvidíme. V každom prípade teda, vážení poslucháči, uh, Peter Králik, hosťom dnešnej relácie, samozrejme tak ako vždy, kontaktná relácia, to znamená, že vy mu môžete klásť počas celého trvania relácie otázky, či už telefonické na čísle 048-381-0101 alebo mailovo na studio zavínačslobodnyviselac.ca. Už aj vidím, že sa tam nejaké objavili, ale postaneme sa k nim postupne. Uh, tak pán Králik, prosím vás, poďte, poďte mi to vysvetliť, lebo ja neviem, čo sa deje, ja tomu nerozumiem. Tak. Tak, tak, ako som to v tom úvode naznačil, že ja, jak to sledujem, toto dianie, tak ešte včera bolo Rusko doslova démon. To bolo proste zlé. Či sa pozrieme na Ukrajinu, zlé vyprovokovalo povstanie, podporuje separatistov na Ukrajine, v Sýrii bombarduje umiernenú opozíciu. No, všetko zlé. Ja som doteraz počúval na Rusko len samé zlé reči. A teraz otvorím si nejaké proste portály a že správa prevzatá z TASR a tá zase prevzatá z Reuters a do, do, do, do, do. A Jean-Claude Juncker, vysoký predstaviteľ Európskej únie, vraví, že, no, že v Rusku sa musíme správať slušne a nemôže nám už ďalej Washington diktovať. Vzvierne, tak som sa zbláznil, lebo čo sa, čo sa deje? Prosím vás, toto mi vysvetlíte. Čo sú toto za obraty neoveriteľné? Viete si to nejako vysvetliť? Či Naši poslucháči viete už tak, že hey. čo si šľahov starí, a také viete, že ako by sme neboli zlí, ale čo je toto? To nikto nie je, pretože ono to prišlo aj v zvláštnom kontexte. On bol v Pasau, kde, kde sú v podstate imigranti. Uh -huh. Boli ich naštíviť a aj tie zahraničné fotky sú z toho, ako ich prechádza medzi nimi a, a rozpráva sa s nimi. A zrazu zazneli tieto slova, na ktoré sa ho nikto nepýtal. Takže... Ja on sám od seba, hej, s tým to ja, začal. To, to bolo... Súčasť jeho prejavu, myslím, že v závere to povedal. A hlavne to priznanie, že už ďalej teda nám nebude diktovať Washington, teda je veľmi zvláštne. To bolo ako blest čistého neba pre mnohých. Okamžite toho to sa stalo už včera. Hej? Uh -huh. A okamžite to išlo do, do svetových agentúr. Je to zvláštne priznanie, no ale je to priznanie čoho? Je to priznanie politiky, predovšetkým Junkera a Európskej únie. Je to priznanie toho, že ich lídry v situácii, keď Rusko dnes masívne demonstruje svoju silu a pokus o návrat na, ako veľkého globálneho hráča, a nie len pokus, ale úspešný pokus dodajme, mm -hmm. Uh, tak dneska proste, títo lídry otáčajú o 180 stupňov zrazu v retorike ale ja by som tomu zase nepripisoval veľkú váhu no to som chcel sa spýtať v druhom uh, kole, že, že či to nie je nejaký bláf viete, že, uh, teraz, že či sa je tak neprekecol alebo či zase niečo iné za tým netreba hľadať tak uh, tak, je že... to jeden z výrokov ktorý, ktorý nie je o Rusku ale smeruje smerom USA teda že nejakú rolu má smerom USA a hlavne k NATO a vlastne zvyšuje cenu Európskej únie, teda, že teda vo vzťahu k politike USA a Európska únia v tomto vzťahu, to nemá vo vzťahu k Rusku žiadnu výpovednú hodnotu tak trošku áno, keď hovoríš, že sa treba správať slušne k Rusku a... Ale to nie je ni o Rusku to Nie je, je to o Rusku? Nie je to o Rusku, podľa môjho presvedčenia to vôbec Čiže nie je to je o odkaz o daný Amerike? Je to odkaz daný USA, je to odkaz zdaný smerom do EÚ, je to, je to pokusný balónik. Ja by som naozaj tomu nepripisoval veľkú váhu. Ako Juncker je starý Bart a, a vie, čo hovorí, vie, kedy to hovorí, napriek tomu, že, že proste máme milión výhrad tomu, ako Európska únia funguje. A toto by som vôbec nevnímal ako... ako ako nejaký signál smerom k Rusku, skôr smerom dovnútra EU a, a na euroatlantické väzby signál. No ale aj tak jo, už... Dneska už... ruskom a ruskou kartou hrá takmer každý. To, to je zaujímavé, že napríklad predstaviteľ sírských kurdov vo Washingtone, čo bol teraz v týchto dňoch, tak jeho prvý rozhovor pre Al Monitor 8. 9. bol o tom, že budú spolupracovať s Rusmi. A zase ľudia by si mohli povedať, teda, že tak vo Washingtone hovorí, že bude spolupracovať no. s Rusmi. Ale zase je to zvyšovanie ceny a dneska sa napríklad je rozhodnutie USA, že nebudú už naďalej cvičiť no, fantoma, á, fantoma v podobe sírskej umiernenej opozície, ktorá je ako Jety, každý o tom hovoril a nikto by nikdy nevidel, ale že sa posunú a budú financovať kurdov no. a podporia finančne kurdov. Zase to bolo zvyšovanie ceny proste. Čiže takto to chodí v medzinárodnej politike. Čiže ruskou kartou sa hrá dnes kam výdatne. Mm -hmm. Samotný Putin si rozohral vlastnú ruskú hru. A vyzerá, že celkom úspešnú. A úspešnú. E, keď sa logicky pozrieme na ten vývoj, inú možnosť nemal. Tá Sýria proste spela k tomu, že tam musí zasiahn, musí demonstrovať silu. A sila je jediné to, čo mu rozumie Putin a čo mu porozmejú aj ostatní. No ale... Už či by ste tomuto prikladali veľkú váhu alebo nie k tomu, čo teda povedal ten Juncker predsa to len do také zvláštnej situácie stava ja teraz nechcem byť na neho zlý ja sa teraz naozaj pokúsim byť objektívny tak to poviem tak ako proste objektívne že do zvláštnej situácie to stava napríklad nášho pána prezidenta Andreja Kisku od ktorého sme teraz počúvali dlhú dobu, že, že zjednodušenie povedané, že Ameri Amerika je v tejto chvíli tá správna, Rusko je v tejto chvíli to nesprávne. A tak, ako sa doteraz správame my, Európska únia, to je to správne, to je to dobré, lebo doteraz sme proamerickí a to je dobré. A Rusko treba ako dávať trošku bokom, lebo to je to zlé. No a teraz chláp, ktorý je vyšší ako on hierarchicky, vraví, že to je trošku inak. Tak... Tak rozmýšľam, že ako sa teraz aj náš prezident s tým vysporiada, že niekto hovorí niečo iné ako on. To je do také, také, také zvláštnej situácie, nie? O to stáva teraz? Tak treba vidieť, kto píše prejavy pánovi prezidentovi. No, on ich len číta. Takže to je prvá vec. A druhá vec, ani tomu by som neprikladal nejakú relevantnú váhu alebo prostě nejak komentovať kisku, no, tak má retorické cvičenia, ktoré sú povinnou jazdou. E, tie zaznievajú, vyznievajú komicky, čoraz viac komicky a to je tak všetko, viac by som k tomu nedodal, teda niečo extra. Áno, no, prípada, jak ten okresný tajomník, ktorý no, by... akože sú Moskve už mali odmega a perestrojku a Andrej Sacharov už rozprával v, v najväčšom soviete a tuto jakéž ešte bol stále proste, <laughs> tak to No, však, no, no, takže trošku to tak vyzerá. Aj nechci... Tak je taký cool v plote, no. Trošku, no, povedzme. Dobre, uh, tuto poslucháči píšu, alebo ja som si to všimol aj cez deň na Facebooku, že že tá Európska únia, to teraz poveda diplomaticky, lebo ešte nie je veľa hodín, že, že im trošku pripadá ako taká lacná deva, taká tá čo rada predáva sa, že, že ide tam, kde sú prachy, alebo že tak otočí, ako je to aktuálne vyhovuje. A že teraz poslucháči vravia, že cítia, že akoby Rusko naberalo nový dých a Európska únia akoby to zachytila, že sa nadýchuje pre niečo Rusko, tak sa teraz tak pomaličky otáča, keď už má pocit, že by z toho mohla niečo hádam aj ťažiť. Že Európska únia teraz je podľa niektorých našich poslucháčov taká proste deva, ktorá sa otočí tam, kde to momentálne vyhovuje tak dá sa to takto chápať, že, že teraz proste sa správa Európska únia pragmaticky a preto takéto výroky aj zo strany Junckera a vôbec ale nie len jeho, ako vy iste viete, že tie podobné výroky typu, že s Ruskom treba spolupracovať a tak pomaličky opatrne sa to už otáča aj z iných politikov európskych zaznievajú, tak keby som to sformuloval do otázky, že čo je za týmito výrokmi tak postupne pribúdajúcimi zo strany európskych politikov, ktorí ešte nedávno tvrdili, že najlepšia politika voči Rusku sú sankcie. A teraz... Hoci tomu neprikladáte veľmi veľký dôraz, ale predsa len otáčajú a predsa hovoria, že treba inak s Ruskom, treba slušnejšie a pomaly hovoria o tom, že sírsky konflikt sa nevyrieši bez Ruska. Tak čo je za tým obratom jemným politikov európskych? Ale aj tie je sankcie, to sankcie. O sankciách sme mohli ešte hovoriť povedzme, v roku 2014. V roku 2015 je z nich zdra papiera. Tá spolupráca prebieha na všetkých frontoch. Lokalizuje sa výroba zahraničné firmy, najmä nemecké, francúzske, sa lokalizuje priamo v Rusku v rámci substitučného programu, čiže o sankciách ťažko hovoriť. Norsk čo hovoríte, že už sankcie neplatia? E, iba na formálne, papieri? na papieri, formálne. To je proste verbálne predstavenie pre pre novinárov, alebo nazvime to pre, neviem koho, navzájom na na medzi sebou sa utvrdzujú v niečom, čo reálne nefunguje. Zoberme si Nord Stream 2, hej. Reálna dohoda. Však, ale sme sa predsa bavili v sankciách, že, že do, do ropných spoločností energetických proste nových projektov sa nepôjde. To je jedna zo sankcií. A Nord Stream 2 už je na stole. Ako, hej. Je záväzná dohoda o budúcej zmluve, teda o realizácii. Čiže... Čiže o čom sa bavíme? Ako reálne sankcie už prestali platiť pol roka dozadu, tri štvrte. Hm. No počuťte, tak ešte som síce poriadne ani nevyzýval poslucháčov, ale už máme nikoho na telefónnej linke, tak, tak dáme. Dobre, že prvú, prvú otázku. No. Skúsme. Dobrý večer. Halo, počujeme sa. Dobrý večer. No. no že pán Čalovka hovoril. Ano. A už? Když se to že jsme na našich prílekom americkým a že to nefungovali ne jim žádné prístroje. No. Ano. No, ty mám celé to připomenout, pripo, o čo se tu jedná. Ty, trošku jste jako mimo z toho, co čeho hovoríte, ale ide o to, že, že těto ruské hakety dole len 300 kilometrov a te, te, te po, to počítali američania že keď teda možno 600 mhm. ale toto má 1500 a leteli tak že to nevedeli ne, čo tom ani americké ozbrojené sily áno to som čítal ten článok o ktorom teraz hovoríte a teda otázka Ka na pána vhodne králika vhodne, ne, je aká Neku... To závoli v Pentagone. Že tam môžu lietať až 40 km a že Russi nemusia ani spevnený hoy no, a Amerika je ohrozena. No a dobre, a ja rozumiem? Ja, rozumiem, ale kam týmto smerujete, respektíve akú otázku chcete položiť. Skružne no, takto. Nechem ne, ne, ne, ja ten povedať, že z toho prípu fa Jonka sa si hovoril. Je aj takto, aha. Čiže toto vy vidíte za tými, za tými výrokmi. Veľký chaos nastal v Amerike a týmto pádom aj pánu. Mm -hmm. Dobre, rozumiem. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to, bolo to veľmi, veľmi zle počuť, ale rozumiem, čo chcel poslucháč povedať. Neviem, zachytili ste to, pán králik, či zopakujem? Ja som o nejakých On hovorí, že... Lebo sme sa tu bavili o tom, že kde hľadať príčiny toho zvláštneho Junkerovho otočenia, tak poslucháč hovorí, že Rúsi teraz, však to iste viete, použili v Sýrii rakety s plochou dráhov letu, a zlikvidovali množstvo cieľov islamského štátu. E, bol Nedávno vyšiel článok, že tieto rakety, ktoré Rusko použilo, však preleteli cez Irak a neviem, cez aké krajiny a žiadna protivzdušná obrana ich nezachytila. To, to, ste vie, to ste ste zachytili, túto vec. A že on hovorí, že, že za tým Junkerovým 180-stupňovým obratom treba hľadať práve to, že Rusko takto úspešne proste likviduje islamský štát a že Európska únia sa začína obávať Ruska, ale teraz ako nejako politickej, ale ako vojenskej veľmoci. To vôbec nie to vôbec nie. No a toto... Čo sa týka vojenských nejakých stanovisk, alebo bezpečnostných, tak to je taká, akože na to reagovalo predsa na to a povedalo, že vyšlo ďalšie vojska do pobalťa Lebo to bol taký akože mierný šťukanec od Putina tým, že... Vystrelili tie rakety deň pred zasadnutím vlastne ministrov obrany NATO. Hej. Im poslal taký pozdrav, takže to vystrelili vtedy cez Kaspické more, uh -huh. z Kaspického mora. A, a reakcia bola NATO, no tak v Británii pošli 150 vojakov do pobaltia. No, tak a to, je, to je tak všetko, hej. No, že a hysterický čiže, čiže záchvast Zoltenberga. No, čiže nevidíte za tým... To, vôbec to nevidím. To, to, to, takže... Toto nemám súvisť s tými výrokmi. Uh, vôbec to Junkera. za to nevidím. Uh, navyše, treba to zobrať tak, že, že tie utváranie politických dohod nejakých alebo posolstiev na úrovni Európskej únie je strašne komplikované. Uh, Juncker si môže dovoliť povedať niečo, hm. Môže si dovoliť povedať task, môže si dovoliť povedať e, Schulz a ako, ako predstavitelia inštitúcie Európskej únie. Ale, ale jednotný politický názor sa utvára veľmi zložito. To sme boli svetkami pri, pri kvótách. E, najmä tom prvom jednaní, ak si pamätáte, tak ten večer v podstate ešte štyri protichodné vyjadrenia. To Najprv boli kvóty, neboli kvóty, boli kvóty, možno budú kvóty, a tak ďalej. Čiže, Jednotný politický názor v Európskej únii sa utvára ťažko. No. A na, na druhej strane existujú silné národné štáty. Stále existuje nejaké Francúzsko, stále existuje nejaké Taliansko, nejaké Španielsko, mm. nejaké Nemecko. A napríklad je nutné sledovať dobré postoj Francúzska. Francúzska ako samostatné krajiny teraz, nie ako člena Európskej únie. A minister obrany Francúzska jednoznačne podporil operácie operácie Ruska. A urobil to už pár dní dozadu. E, hovorí o spolupráci, o koordinácii. E, my to tu prežívame tak, že ako keby nejak izolovane pôsobilo Rusko, izolovane pôsobila koalícia vedená USA, izolovane pôsobilo Francúzsko, lebo to vykonáva samostatné nálety. A to tak není. Na, na tej vojenskej úrovni tie informácie a výmena samozrejme prebiehajú. Mhm. Hej. E, keď si zobereme spätne Tie návštevy, ktoré prišli pred eh, angažovaním sa priamym vojenským Ruska v Sýrii, tak najdôležitejšia bola návšteva koho? Moskve. V Sýrii? No. Ako, ako, že... že predtým, než prišlo ruské angažovanie sa priame vojenské v Sýrii, tak najdôležitejšia návšteva bola ktorá? V Moskve? V Moskve. No. Moskva v... Ja viem len, že Putin otváral veľkú mešitu. A že tam boli rôzni zástupcovia blízko No by, Dobre, ale predtým. noby by netáhanu, keď bol v Moskve. Ja aj netáhanu z no. Izrael, myslíte? No Bez dohody s Izraelom by Rusko do takéhoto poliaťa nešlo. Proste. Bez toho, aby sa nedohodlo. A myslíte, že v tomto smere konal Izrael nezávisle od Spojených štátov ano, amerických? ale tak ten... ten Vôbec rozpor... sa ich nepýtal? Či... A... a Ten rozpor medzi Izraelom a USA je evidentný. A ten súvisí s iránskou dohodou o jadrovom Nie len iránskou, programe? ale tak uh, zaberme si len to, že obomová administratíva financovala mimovládne organizácie, ktoré robili propagandu počas volieb, aby si nevolili Bibiho proste, Izraelčenia. Voice One organizácie. Čiže to sa nezabúda. Čiže vy inak hovoríte teraz čo, že momentálne sú vzťahy Izraela so Spojenými štátmi dosť naštrbené? No áno, keď si otvoríte americkú konzervatívnu tlač, konzerva médiá, tak to vidíte úplne jasne, že tie vzťahy sú na bode mrazu. Čiže sú na bode mrazu a teda sa Izrael dlhej dobe obrátil z dôverov na Rusko a nie na Spojené štáty? Rokuje. Keď je, to je tak, Putin robí dve veci. Jednak demonstruje silu, teda že zvyšoval tú vojenskú prítomnosť. som to urobil takým ako filištínskym spôsobom. Najprv stiahol všetkých poradcov a vlastne všetkých stiahol z, z Sýrie. Začal jednať politicky a, a zlom bol jeho prejav na Potom zhromaždení. Po prejave, proste, to bolo áno. jasné posolstvo. Prišli letecké útoky. Hej. Hej. Ale medzi tým sa odohralo veľa veci. On jednal s Izraelom, s Sáutskou Arábiou, s Katarom. Proste on ich prešiel všetkých. Všetkých tam v tom, tom blízkovýchodnom východnom regióne? Áno, rokoval s každým. Lebo práve preto sa odvolám na tú veľkú menšitu. Čiže lebo... on robí dve veci. Že, že jednak... E, e, je tam to silové riešenie, ale je tam aj značný diplomatický proces. Teda mm. to úsilie a vyjednávanie. A samozrejme, že najdôležitejšie je v tomto Izrael. Aj z pohľadu Ruska. Nezabúdajme, že koľko bývalých sovietských občanov emigrovalo do Izraela. Alebo sa emigrovalo spôr, mm. hej, alebo migrovalo po rozpade Sovietskeho zväzu. Čiže tie väzby sú tam silné. No práve preto hovorím o tej veľkej mešite, ktorú v Rusku otvárali, lebo uh, pán Poláček, s ktorým mám tiež relácie, hovoril že o, o tejto mešite a že práve Putin využil túto Situáciu na to, že jednoducho o, o potom s každým diskutoval s tým veľkým hráčom z, z, z blízkovýchodného regiónu, z jednotlivých krajín, keď tam proste prišli na to otvorenie veľkej mežity, tak s nimi diskutoval a dohadoval veci. A pán Poláček tvrdil, že keď som sa ho spýtal, ešte sme nevedeli, že bude Rusko bombardovať ciele islamského štátu, ale spýtal som sa pána Poláčka explicitne takúto vec. Bude Rusko vojenský zasahovať? A ja on vraví, nie, Zrejme nie, lebo Rusko sa bude snažiť túto vec vyriešiť diplomaticky. Vojenský zásah je pre Rusko v mnohých ohľadoch ako riskantná záležitosť a vysvetľoval prečo. No ale napokon táto predpoveď tak trošku nevyšla, ale nie úplne, lebo on zrejme hovoril len, že nebude zasahovať pozemne, to zatiaľ platí. Ale čo sa vás chcem opýtať? že Vás to ruské angažovanie sa vojenské v Sýrii prekvapilo alebo ste ho očakávali? Ja som mal pripravený článok. Eee, asi deň predtým začali tie, tie útoky letecké ruské. Sa tovalo 5 scenárov e, prístupu Ruska k Sýrii A už som ho nedokončil. Ja <laughs> som ho rozrobený, lebo cez ne rozrobím veľa článkov. A tento som mal akože rozrobený e, na základe analýz e, takého blízkovýchodného východného maga magazínu popredného Almonitor. A... A tam sa pracne hovorilo o tom, že jeden z tých scenárov je presne ako, že vojenské riešenie, bojenské riešenie uh -huh. spolu s diplomatickým úsilím. to diplomat, tie dvere sú stále otvorené. Všimnite si, ako transparentne to robí Putin. Že on informuje neustále. Každý deň informuje o tom, čo robia v tej sýrii, čo budú robiť v tej Sýrii? Hovorilo o tom dlhodobo. Uh -huh. Hej, čiže, čiže v tomto je napríklad zaujímavý jeho prístup. A to, v tom článku bolo toto jedno z riešení. A, a vlastne toto riešenie vojenské a tie útoky naplňa niekoľko, niekoľko vlastne cieľov, ktoré tým čiastkových, ktorých tým vlastne Putin chce dosiahnuť. Dobre, k tomu sa dostaneme k tým jednotlivým cieľom, ale vidím, že túto furt vyzvania telefón ešte sme len začali a už milióny o týchto telefonátov tak dobre, tak skúsme Dajme si teraz takto v úvode, hoci sme ešte dokopy veľa toho nepovedali, ale skúsme si takto v úvode nejaké kolo poslucháčských otázok. Ak máte na Petra Králika, redaktora portálu Konzervatívny výber, nejakú otázku v súvislosti s tým, o čom hovoríme, tak skúste ju teraz položiť telefonicky. Číslo je 048-381-0101, ale samozrejme popri tom môžete písať aj maily na studiozavinačslobodnývielec.sk. No a máme telefonát, tak príjemný dobrý večer. Počujeme sa, haló. Nejaký... Ja ste chlapí, takže takto mám otázku. No. Že, keďže logicky, a Juncker tvrdil, že úplne na začiatku, keď sa zhostil svojej úlohy ako stôlhás najvyšší šéf komisariatu pre kontrolu Európskej únie, také niečo. On je nejaký predseda Európskej komisie, Jean-Claude no. Juncker, áno. No. Vždy <laughs> nechápete. Ale, ale povedal, na začiatku treba kamať, kamať, kamať, kamať. Prečo by to robil? Kedy to povedal, čo povedal. Na, na začiatku, na začiatku. čoho? Na začiatku svojho pôsobenia v funkcii šefa komisariátu pre kontrolu Európskej únie. Také to takéto niečo vyhlásil. Áno, okay. on to vyhlásil novinármi. To toho českého sexuologa poháka, po čo poháka, že zapierať, čo poháka, že zapiera, že to je klamať, začú. klamať, klamať, no. No, no, no. A akože v tomto podstate, áno, presne ako sexuolog, ale, no, či... no, v politike není sex, ale, <tíž> ale aj tak j, uh, na j je, je to slovičko. Mm. Ale uh, jednoducho, že viete, čo si o to myslíte, že ako keď sa na to pozoruje logický človek, ktorý tvrdí, že musíte stále klamať, No ja, ja, ja neviem odpovedať, lebo ja som to prvýkrát ja... počul, že on toto povedal. Ja to ne, neviem, že by povedal. No, že... V prípade, že by toto niekedy nie, povedal niekto, Zvrchulný... ak by niekto zachytil tú správu, uh -huh. tak skúsim sa. Dám teda takúto otázku. Ak by niekto niekedy povedal, <laughs> že treba kamať, kamat, kamat, nebo by to Juncker, jednoducho úplne nejaká osoba, napríklad upratovačka v škôlke, uh -huh. ale to riadi. Ja, je treba kamať, kamat, kamat, kamat. Uh, ako by ste sa pozerali na akýkoľvek jej uh, výrok? Dobre, tak však chvala pánu Bohu, mám tu hostia, dobrá, ktorý čo, sa s touto otázku so musí popasovať. Ďakujem veľmi pekne, No, Počuli ste otázku. Po, Posluchač tvrdí, že to povedal. Dobre, tak teraz rajme sa na to, že naozaj to povedal. Tak čo s takýmto politikom, čo poje klamať, klamať, klamať? No. <laughs> ťažká odpoveď. No nemal by tam čo hľadať, toto no. chcete povedať, nie? A tak ja neviem toto posúdiť, no, takže no. na to sa mi ťažko odpovedá. Ja osobne ten výrok nepoznám, že klamať, klamať, klamať. Nezachytili ste to, ani ja som to nezachytil. No a tak samozrejme, ak by to povedala aj upratovačka, klamať, klamať, klamať, no tak takú upratovačku by som vo svojej firme zrejme nechcel mať, teda nezrejme, ale určite, takže ak ste merili na to, že či je to v poriadku, no tak to je taká otázka, že samozrejme, že nie je to v poriadku. A ak to podal Junker, tak je to isté niečo, čo ho nectí, tak to by sme to nejako mohli uzavrieť. Uh, Môžeme dať aj nejaké mailové kolo otázok? Dájme, dájme. sa už na to. No, Dobre, tak poďme na to. Dobrý večer, prajem. Všetkým Európskej únie majú v gatiach, lebo vynechali alebo chcú ich vynechať z rokovaní o mierovom usporiadaní na Strednom východe. To je pravda. pravda, Hej. To je pravda. Toto. To je pravda. Dobre, Počkajte, ešte, sa som ani nedočítal. Dobre, a teraz ďalej to pokračuje takto, že pravda sa však ukáže pri podpise zmluvy TTIP, lebo hlavne Nemecko tlačí alebo tlačilo do podpisu. Tam sa ukáže, kde je pravda a či si dovolia zmluvu nepodpísať. Potom sa začne samostatnosť Európskej únie, ale s týmto politickým usporiadaním to nepôjde týto, Redajní politici musia odísť pre EU, už spravili dosť. Toto napísal Marian. Tak poďme na začiatok toho. Naozaj tam môže byť niečo za, za týmto? Ja som 2.10. presne o tomto písal, tedy na konzervatívnom výbere a článok sa volal: Urobí USA a Rusko-Michovskú dohodu bez EU. Bolo to presne o tom, izraelský magazín Time, Times of Israel zverejnil takéto informácie zákulisné jedania ktoré sa odohrali na válnom zhromaždení OSN v New Yorku ohľadne Sýrie. A kde, kde tú iniciatívu vlastne prebrali Lavrovské uh -huh. Tie sa konali v takom súbore dní. V podstate išli asi 3-4 krát za sebou. A, a hovorilo sa o tomto riešení. A zaujímavé bolo to, že napríklad... USA spomínalo Turecko, Saudskú Arábiu, Irán, Čínu, Rusko, Rusko spomínalo Turecko, Egypt, Jordánsko, Katar, USA a nikde sa nespomínala Európska únia. Z toho vlastne vyplýval, vyplýval ten názor aj v tom magazíne izraelskom, že vlastne tá dohoda o Sýrii bude bez účasti EÚ. A to sa vraceme k tomu výroku Junkera. Možno aj z tohoto pohľadu treba vnímať ten ten výrok, že by chcel, že by to bol možno ústretový taký výrok voči Rusku, aby ich pribral na palubu mm. spolu s USA. Ja tento myslíte teraz, čo povedal? Áno, toto, čo sú... možno v tomto kontexte ho treba vnímať tiež, ale hovorím, ten, tá základná dohoda sa bude risovať medzi USA a Ruskom? Mm. Lebo poslal mi medzi tým, ako odpovedáte, poslucháč, konkrétne Link, a to je z portálu Finweb, kde teda naozaj tvrdí, Junker, že klamať, klamať, klamať. E, Toto, že možno v súvislosti s tými daňovými... Že, že keď je zlé, treba klamať. Jak to povedal. Možno v súvislosti s tými daňovými škanálmi a, jeho asi. vlády, čo, hey, hey, hey. čo boli v Luxembursku. Teda, že... no. no a dobre, a ešte sa pýta poslucháč na tú TTIP, že to bude teraz zvláštne, že či sa to príjme, či nie, lebo že Nemecko bolo jedno, to bola tá krajina, ktorá tlačila do podpisu, a tam, ako píše poslucháč, tam sa ukáže, kde je pravda a či si dovolia zmluvu nepodpísať. Potom sa začne samostatnosť Európskej únie. Čiže poslucháč Marian hovorí, že ani ne, nezáleží na tom tak, čo Juncker teraz hovorí, nech to už znie akokoľvek krásne pre mnohých, ale že veľa bude záležať od práve konkrétnych krokov Európskej únie voči Spojeným štátom. jednou z vecí, kde mnohí ľudia cítia ako taký vazalský postoj EU voči USA je to, že USA nás tlačia do podpisu TTIP a Európska únia ako proste... A viete, že netlačia? Netlačia? Vôbec. chce sama EÚ? Napríklad v, TTI, v trans, Transatlantická dohoda o voľnom obchode a investíciách v podstate ani v samotnom USA nemá priaznívcov nejakých veľkých. Tak, to to chcete, tak? Je to, je to aká vlajková loď Obamovej administratívy. Oni sú okay. transpacifická a transatlantická dohoda. Dve sú. A... Ale problém Slovenska je v tom, a našeho vnímania tej reality, že napríklad rôzne, rôzne iné pohľady z USA sa sem takmer nedostanú. Sú vyfiltrované, mm. médiá ich nedávajú. Ale naozaj Amerika nie je len obamová administratíva, alebo ako na najvyššiu poznáme neokonzervatívcov a McKayna, ale ďalších 27 prúdov, Politiky, aj tej konzervatívnej, ktoré, ktoré sú tam. Sú tam silné osobnosti a, a rovnako aj táto transatlantická dohoda nie je niečo, čo je automaticky dané, že to tak bude. Aj tam podlieha schvalovaciemu mechanizmu, podlieha diskusii, sú k nej výhrady a nikto nikoho do, do ničoho netlačí. To je ten náš zúžený pohľad tým, že vlastne do nekonečna sa tu omiela v tomto európskom prostredí aj v slovenskom politickom prostredí nejaké európske hodnoty a transatlantické väzby. A to tak nie je. Proste je tam x ďalší. Keď si otvoríte The American Conservative magazín, môj obľúbený, tak zrazu zistíte, že sú tam tak úžasné názory na veľa veci. Pad o Sýrii a o tom, že Rusi to tam majú sa angažovať mhm. a Američania s nimi spolupracovať písal už 3 mesiace dozadu. Hm. Hej. No, trošku naražate na to, na čo sa pýta aj poslucháčka Jana, ktorá píše, že ako sa s touto situáciou ohľadom toho Junckera vysporiadal a vysporiada náš mainstream, že či by ste na toto mohli odpovedať? Uh, pozrite sa, Ukrajina vysvičila troška mainstream, keď to zoberiem tak spätne. Rok 2013-2014, tak mainstream dostal v ukrajinskej kríze na frak. Vyrástli alternatívne médiá, Niektoré pochábe, niektoré proste sa zlepšili. a, a... Ukrajinská kríza to bola, ktorá bol tento A vlastne ten prerod mainstreamu. A, a doteraz vlastne prebieha, keď si pozriete slovenské mediálne prostredie, tak doteraz prebieha ten kvas. Tá, tá, tá zmena. Mnohí si to nevšimnú, lebo žijú hmm. v nejakých slonovinových vežiach, ale je to vidieť. Tie prechody jednotlivých ľudí a prispelo k tomu samozrejme referendum o, o rodine a tak ďalej a to sa stupňovalo. No a kedy si v Tassr 3 mesiace čakali na nejakú, na nejakú informáciu z Ukrajiny, ktorá už píklí bola v predtým 3 mesiace. Dnes je to 5 dní, 4-5 dní proste ten cykl, než sa to dostane do tej zvodky Tasr. takže ten posun je tu jasný. Mm. Ešte tak 2 roky dozadu, alebo rok a pol dozadu, ten výrok Jankeru sme čakali možno mesiac. Ja, že by sa ani vôbec neobjavil. <laughs> ale by sa vôbec neobjavil aj. No ona tam ešte doplnila takú vec, ani som ho nechcel citovať, ale ja nechcem tu nejakú reklamu robiť, ale dobre, keď je to tam v maili, že ako sa s tým vysporiada chudáčisko čisko smatá to. Ešte sa spýtal. Viete, koho ide? Ja viem, túto viem, viem, viem. Neviem, či chcete na to odpovedať, ale inak to je také zaujímavé. Ja mám niekde aj zvuk, to by sme ešte mohli pustiť pred pesničkou, lebo, lebo práve keď, keď už teda je reč o mainstreame a o Ale a... smatené nie je mainstream, ja mám rád mainstream, ja chcem byť napríklad ako novinár súčasne kvalitného mainstreamu. Mainstream je ten hlavný prúd, mienkotvorný prúd, ktorý, proste, ktorý formuje tú verejnú mienku. Nemám rád slovo alternatíva, lebo za alternatívu sa dneska, alebo posledné roky označuje kdekto a, a končí to s dutou zemegulou. A, no, hej, a neviem, to, to je, no. no to je Takže svoje, to není alternatíva. Robiť dobrú novinárčinu, podľa mňa úloha je proste zistiť informáciu, overiť ju z troch zdrojov. Aby, aby bola teda pravdivá, aby bola faktická a pustiť Hej, ale s, s týmito, akože, tak poviem teraz tak so smatanovcami je vlastne ten problém, ja poviem konkrétne s ním, aký. Dobre, že sa na to vlastne poslucháčka na to poukázala. Ja tu mám jeden zvuk, ktorý som si vystrihol jeho. Totižto. Uh, mainstream, dobre, tak tie veľké médiá, Juraj Smataná spolu s nimi, hovorili kedysi takú vec, že uh, Slovensko a my tu ľudia, aby sme nemali akože rozhodovať, kto je ten dobrý a kto je zlý, že my sme príliš mali páni na to, aby my sme tu robili nejakých rozhodcov, ale že my sa máme vždy otočiť tam, kde je to pre nás akože výhodné z hľadiska národného záujmu. A teraz to, preto hovorím, preto sa vám teraz pustí taký zvuk, aby ste počuli, že to naozaj povedal, lebo teraz on sa naozaj môže dostať do zvláštnej situácie, keď mu Juncker hovorí, že v našom európskom záujme je správať sa k Rusku slušnejšie. Lebo Juraj Smatana hovoril doteraz a je mu podobný, že Rusko je ten diabol zlý. Tak ja mám... Ale Juraj Smatana je nešťastná figurka, ktorá nemá... Na nič vplyv. Jasné, jasné. Je ale... šťastný, že tam má príspevky z, možno z Open Society Fund, možno z americkej ambasády, nejak to doklepe, prežije. Hej. 15 minút bol populárny, lebo zverej nejaký web. Zvoznám. Dneska mi každému nasmiech. Hm. Len viete, a, že a, a, to tak všetko. Pre, budú, pre budúce generácie, aby si to pamätali, že naozaj tu takéto názory kedy si zaznievali, tak vám to teraz pustím, čo povedal na jednej diskusii, aby to teda nebolo, že, že skreslujem. Tak počúvajte chvíľočku len, čo Toto hovoril. sa mi zdá byť pomerne nezrelý postoj, pretože odsúva Slovákov, Slovensko alebo občanov Slovenskej republiky do pozície akýchsi rozhodcov medzi veľmocami. Čo v prípade povedzme politológa je pochopiteľné, pretože politológ má zaujať čo najobjektívnejší, najvyváženejší a najlepší informovaný postoj. Ale politici a občania nie sú predsa rozhodcovia v súperení Spojených štátov amerických, Ameriky a Európy, ale my máme na prvom mieste mať, a to je to kľúčové slovo, s ktorým vás budem v médiách častokrát v najbližších dňoch asi otravovať, a to je štátny záujem. Že Naším cieľom a našou prvotnou úlohou nie je primerane odsúdiť a zdiagnostikovať činnosť veľmocí štátov, ostatných veľkých. Hoci samozrejme to je taká, takáto analýza, je základný podklad pre ďalšie rozhodnutia, ale pred nami leží úloha zaujať tú najsprávnejšiu pozíciu a manevrovať tak, aby to pre Slovenskú republiku bolo čo najvhodnejšie ale, to je, ale v podstate má pravdu. No. Keď sa nad tým zamyslíte, tak v podstate Té má dobe, pravdu. Len že... na to nadvezuje ona pamätná otázka a co si také faline nepredstavujete pod tým štátnym záumom? No jednak a potom mne z toho vychádza, že smatana a jemu podobní sú nebezpeční ľudia, lebo a... lebo počujte, Počas druhej svetovej vojny oni budú spolupracovať s natistitným Nemeckom, lebo Ale je to, to pre nás, nás výhodnejšie. By som A v 68. Rám... budú pracovať so sovietským zväzom, lebo to bude pre nás, pre náš národný záujem výhodnejšie. Tak toto som chcel pustiť v súvislosti Ale s tým, v si poďma pravdu, že... áno. To, čo absentuje v slovenskej politike, je, že dlhodobo tu chýba definícia národného záujmu Slovenska. Situácia sa zmenila. 2004 rok a to, že naše snahy bolo vstúpiť do NATO a do Európskej únie, to bolo fajn. Áno, chceli sme, ten, ten, to bolo to doznenie tej vlny, že vraciame sa do Európy. Väčšina obyvateľstva s tým bola identifikovaná. Hej, takže áno. No ale doba pokročila. Je rok 2016 a za tých 12 rokov predsa nejakýto vývoj malo. Hmm. Lisabonská zmluva. Prvá vec, kde sa zlomili všetky pravidlá a proste bola pošlia pana, pošlia no, pana. Jirsko bolo krásny príklad z toho. A, Francúzsko a Holandsko, takisto, kde bola odmietnutá ústavná zmluva. Zmluva o ústave Európy. A tak ďalej. Čiže, čiže to sa kumulovalo. Dneska mi je Levitian, proste monštrum z Európskej únie. A čo je národný záujem Slovenska? No národný záujem Slovenska predsa trvá, má by sa nejak definovať, ale... Prostriedky sa môžu meniť. A problém je to, že my sme si zamenili cieľe s prostriedkami. My vnímame ako konečný cieľ byť členom Európskej únie, byť členom NATO. To boli prostriedky. Prostriedky sa menia, cieľe zostávajú. Cieľom je predsa, aby, aby naši ľudia sa mali nejakým spôsobom dobre, aby to bolo výhodné pre Slovensko, aby Slovensko mohlo nejak profitovať, mohlo sa nejak rozvíjať a mohlo nejakým spôsobom hájiť svoje záujmy. Dneska máme svoje záujmy. 85% agendy sa dneska už rozhoduje v, v Európskej únii. A tým trpí slovenská politika, lebo, lebo zachádza do komunálneho trolingu a hlína proste a, a nemá veľké témy slovenská politika. Vy ste počuli slovenskú politickú stranu prísť s nejakou veľkou témou za posledné roky? A napríklad, tak, čo, čo si predstavíte pod pojmom veľká politická téma? Napríklad čo? Napríklad aby predstavila nejakú koncepciu budúco, do budúcnosti na 10 rokov je o tom to energetickej význy. bezpečnosti. O tej hovorí každý. Mm -hmm. Pritom nie sme schopní ani ísť do Chorvátska, dohodnúť sa s Chorvátskom, dohodnúť sa s Maďarskom, urobiť nejakú Dunajskú úniu a využiť Jadranské more, kde, kde tá ropa je, kde tí Chorváti tú ropu majú a vybudovať, vybudovať infraštruktúru. Čakáme stále, že sú druhovia buď v Európskej únii rozhodnú, <rý> alebo sa Putin zlutuje a Eastring dá, dá Ficovi, ktorý tam dvakrát bol. Ale proste chýba nám veľkosť. Témy. Témy. Hmm. Videli ste slovenského politika za posledný rok, však sírska kríza není novinka. Tá je tu od roku 2011. Pernamentne. Sírska kríza. Videli ste slovenského politika, ktorý by aspoň slovko povedal kurdi? Viete čo, uh, Branislava Škripeka toho som tu mal hej. túto tému ale ja viem že ste nechceli túto odpoveď počuť ja rozumiem kde no. tým smerujete kurdi alebo hej, že, drúzov nejaké, že globálne hej, veci že, že ne... stane Slovenska, hej. niekto za slovenských politických stran a povie toto je náš hodnotový postoj teda mal zníku v kurdistán ale stan proste... Hey, hey, hey. A toto, čo sa deje okolo kvôvod a ficov postoje, nevnímate za takúto zhruba trošku tému, že aspoň sa vedel teraz takto postaviť? A... To je verbálne divadlo. Verbálne? Ale <laughs> však prakticky, prakticky už dnes, keď to spočítame, tá, koľko ich už dovliekol? 832? imigrantov na Slovensku. No tvrdil, že kým on bude premiér, tak tu nebudú. Stof... To je komické. Ufica je to komické v dvoch veciach. Pretože na jednej strane sú tí ľudskoprávni, mimovládkári a neviem čo mm. všetci, ktorí hovoria, aký je to zlosín a aký je proste tú vášňu burcuje. A prakticky výsledok je 500 z Raskuska, 332 niekde v Humenom už. Proste už ich je neskam dobre. Nech nehovorím blbosti C700 na Slovensku. Hej? To je reálny stav dnešnému dňu. Mm. Čiže reálne sme pomohli už Slovensko. Ďaleko na tú stovku. Mm -hmm. hej. Na druhú stranu sú tu tí, ktorí vidia vo Ficovi, že jak to tu bráni no. a, a neviem čo. A pri tom reálny výsledok je úplne opačný. Čiže, čo? Čiže že sa zvolednieva? Tak preto takéto no. vyhlasenie? Áno, Fico, Fico to robí výborne. Fico používa marketingovú tému utečencov, Ľudia mu to žerú aj znavíjakom. Posledný prieskum dneska MVK to jasne ukáza, môže vládnuť sám. A opozícia je vyprášená jak zbytý pes, pretože proste jej ušiel vlak, nemá čo povedať. No a... Ale je to tragédia, pretože Fico reálne nehájí žiadne záujmy Slovenska. Dneska začala relokácia stoši... 120 tisíc alebo 160 nechcem 160, 160 tisíc. 160. Dneska ten plán proste frčí. Ako Relokácia a utečencov Áno, z Grécka, no, Talianska. No. Komické je, že stále sa bavia o 160 tisíc, pritom ich je tu už ďalších 450 no, ale tisíc, to treba no. postupne ľuďom sáčkovať, no. že komické, že no. tomu rozumiete, prečo to nemôžeme náhlas povedať rovno. A... V tomto sa mi páčil Kačínsky. Kačinsky, jeho legendárny prejav v Sejme, on to povedal jednoznačne. Buď raz príjmete, že idete príjmať imigrantov. A nemôžete proste im nastaviť to, že ich budete držať za nohu kvótami a niekde. Hranicu, a môžem, hranicu. Buď platí toto. Schengen, buď platí voľný pohybov svob a príjmete celé to. Proste tak to je Filozoficky, uh -huh. principiálne. Alebo to celé odmietnete uh -huh. a poviete, že nepríjmate a môžete od toho odvíjať kroky. Hej, lebo, lebo, nedá sa, lebo to dáva byte... logiku, že prečo ste ešte včera boli humanisti a dnes už no. nie. Tak buď ste humanisti úplne, alebo nie ste vôbec. Že no. to sa nedá že rozhodnúť, že už od zajtra nie som, no. lebo... Nedá sa byť ne na pol tehotný. Tak, tak, tak <laughs> hej, No počkajte, dáme ešte Marian, o, o, otázku od Mariana, a potom už pesnička, alebo dlho rozprávame. A, že, že, že ona za, a vracajú sa ľudia k tomu Junkerovi, ako zrejme ich to evidentne to na no. že, že, že či nemôžeme aj, ale to je, viete, že to veľa ľudí trápi táto otázka a chceli by to takto, že že nemôžeme očakávať zmenu posteje Európskej únie voči USA, že to teraz akože otočí, že už to je taká prvá lastovička a teraz už EU povie rázne a dosť a už vás nebudeme tu vaši lokaji. A také, že... Ale kto Nie... je to EU? EU je 28 krajín. To je reálne EU. Funguje v nejakých mechanizmoch. Stretávajú sa v jednotlivým agendám ministri na tej rezortnej úrovni Sretávajú sa politickí lídry, to znamená premiéry alebo zastupujúci aj prezidenti tam niekedy. A to je EÚ. Tam, kde vzniká spoločné komuniké, výstupy z týchto jednaní. Hej. No a úplne prakticky meno EÚ si najviac doúzberuje Holande a Merkelova. No tak to sú EU, dvaja, ne? ale to nie sú EÚ. No však, ale dobre, oficiálne nie, ale neoficiálne sú to tieto Ale prakticky, nejaké politické stanovisko jednotné, ťažko povedať, a nájsť v EÚ. Neexistuje nejaká spoločná, spoločný názor na niečo. Keď vždy proste sa formuluje, tak je potom bezobsažný, alebo povedzme vypreparovaný, alebo Nejednoznačný. Dobre, spýtam sa inak, preformulujem Marianinu otázku. To, čo dnes urobil či včera Juncker, nie je to niečo ako že prvá lástovička a teraz budú ďalšie, zo strany európskych politikov, ktorí už keď to povedal tento chlapík, vysoko postavený, tak sa otvoria ústa ostatným európskym politikom, ktorí doteraz z rôznych dôvodov mlčali, hoci si to mysleli, a už povedia tiež otvorene, lebo na to sa ona pýta, a už povedia tiež otvorene, že nebude nám Washington diktovať našu zahraničnú politiku voči Rusku, budeme si ju robiť sami. Na to sa pýta Mariana, že či sa niečo takéto neudeje, taký obrad v doterajšom vnímaní Spojených štátov a Ruska zo strany Európskej únie, respektíve Európskych štátov. Nie. A či toto, čo urobil um, tento Juncker, nie je taký, že akože začiatok niečoho väčšieho? Nie, ja by som naozaj, naozaj by som to Junkerové vyhlásenie videl v konteste toho, že, že tie jednania prebiehajú medzi Ruskom a USA o riešení Syrii a ďalšie krajiny. Európska únia medzi nimi nini, nie medzi nimi ani Nemecko. Takže videl by som to v tomto kontexte, že to bol taký signál smerom k Rusku a, a ktorý možno zapadne časom prachom. Ak je to takto, ako hovoríte, tak to je potom veľká porážka európskej diplomacie. Že, ale čo že je to je mimo Mimo, že je a mimo... No tak Európska, no tak minimálne diplomacia EÚ, ktorú vedie viedľajú Catherine Eštonová, ja nemá, nikto tam teraz je, Mojeringová, Monika, Monika. Monika Mojeringová, čiak sa volá, no tak tejto diplomatie... Ktorá ale to no, nikto je bere vážne, akože... No ale oficiálne, ako že tu máme, tak oficiálne táto Európska diplomacia zlyhala, keď v prípade Sýrie, si nikto neráta, Rusí sa tam bavia s Američanmi... A... O tom, že sa stupňuje prílivová vlna imigrantov do Európy vedia od roku 2014. Uh, od roku 2014 rok neboli schopní ani posilniť úlohu Frontexu, dať im peniaze, aby proste posilnili ochranu hraníc Európskej únie. To je výsledok reálny výsledok práce ako zahrani zahraničnej politiky. Európske... Na tomto sa nedokázali dohodniť. Dodnes sa na tom nedokázali dohodniť. No dobre, tak, takže čo vravíte, že to je totálne nefunkčné? To no je to nefunkčné. O čom sa bavíme? Akože to je nefunkčné. Že hráme sa tu na nejaké Spojené štáty Európske, ale že úplne že katastrofa. Toto? No. Dobre. Dobre, tak počkajte. pozriem telefón. E, je tam niekto. Dáme. Dáme. Dáme a potom ale už nás aj pesnička, lebo však už... Joj. Dobrý večer. Počujem Halo, sa. Dobrý večer. No, nech sa páči. Pri telefóne Milan. Chce by som sa spýtať vášho hostia na jeho názor na nasledovnú vec. Aj napriek tomu, že to je veľmi zložitý a vy sami hovoríte, že tá zahraničná politika alebo medzinárodná politika je mnohokrát nečitateľná, napriek tomu vždy všetko podlieha logike. Povedzte mi váš názor na to, prečo dneska, keď sa ťažko zháňajú trhy, Európska únia uvalila embargo voči Rusku a tým pádom prišla od trhy. Čo, čo k tomu viedlo Európsku úniu? Že si... tomu nerozumie, ja dupľom. Cítite to tak, že si Európska únia strelila vlastný gol v tomto smere, hej? Isté však. Mm. Vieme všeobecne, aké, aké je ťažké nájsť nové trhy. Mm. A ak je niekto zavedený rokov na existujúcom trhu, tak myslím si, že je blázon. Mm. Ak od tento trh opustí a poškodí tak svoju vlastnú ekonomiku a vlastné obudateľstvo. Nie je zložitosť politiky, akákoľvek nie sú globálne politické záujmy akékoľvek. Mm -hmm. Dobre, ďakujeme za otázku. A som zvedavý, ako sa môj dnešný host s ňou popasuje tak. Prečo Európska únia pristala na takú vec, že zaviedla sankcie voči EÚ? bolo to sehlavy alebo to bolo je za otázku za posluchača alebo to bolo niekým spoza oceánu nadiktované Ale nie, to je proste niečo, čomu sa hovorí, že politický morálny gíč. ten politicky morálny gič, oni si skutočne mysleli, že proste od reality. Urobi sa morálne gesto, prázdne morálne gesto, ktoré nie je nijak vyhodnotené, proste. Pretože tie ekonomické vzťahy sa otvárali sa 10 ročia od rozpadu Sovietského zväzu, v podstate sa prepájala Európska únia a hlavne Nemecko, Francúzsko, Taliansko, tie trhy sa prepájali, fungovalo to. No. Rusi sem posielali e, ropu, zemný plyn, rudu a, a tieto krajiny tam posielali polnohospodárske produkty, e, ľahkú spotrebnú spotrebný proste, e, tovar. A, a povedzme automobily však ešte predtým, než dopadla, dopadli sankcie na Rusko lebo oni dopadli, ako tiež mali svoj efekt, ale dopadli na koho? v automobilovom priemysle, no dopadli na, na Volkswagen, dopadli na Opel, dopadli proste na automobilky v Rusku, proste si postrieľali do Hej. Rusko bolo druhý najväč zoberte Európe, Južnú Ameriku, Čínu Rusko v automobilovom priemysle a môžeme to tu zabaliť. Hej. Čiže, čiže... čiže vy to vidíte, že ni nikým neboli európske krajiny tlačené, ne ne že nebol to, nebola to požiadavka alebo tlak Spojených štátov, ako to vnímajú mnohí ľudia, ale to bol prázdny morálny gýč, že... Ano. zahráme sa na ano. Hej Áno. Len takáto bobo, že by za tým bola? No samozrejme. Na tom je postavená celá... Celá vlastne doktrína Európskej únie, tá, tá ideologická, ktorá je vyslovene ten neomarxistický, akože morálny gíč, prázdny, že oni si skuto, najkrajšie to bolo vidieť pri Charlie Hebdo tá demonstrácia, jak sa tam postavili, vypráznené námestie, nikto tam nebol a oni išli Ej. proste. To, to bol úplne krása morálneho gíča. Hej, a dali to z takého kameru, dali, tak aby bolo vidno, že akože veľký rad za nimi. A... Oni sú už vyslovne štádiu toho, toho najvyššieho Sovietu, akože tá Európska únia, akože No dobre, ale morálny gíč teda nezafungoval. No nezafungoval, pretože a to, teraz pretože čo, čo to z... je logické. No tak dobre, no tak e, dali empargo potraví. Áno, že v tom globále to není tak cítiť, ale teraz e, jednotlivo je to cítiť. Severné Taliansko cíti, cíti to Lotišsko, Estonsko. Aj my koniec a Fínsko konco. to cíti. A čo zase urobili Rusi? Povedali západným krajinám, OK, lebo to malo istý vývoj. Že dobre, no tak poďte lokalizovať tú výrobu. Fíni už lokalizovali výrobu mliečných výrobkov a tak ďalej pri Moskve v závode proste behom toho roka. Vysporiadali sa tie firmy s tým. Preto hovorím, že v roku 2015 hovoriť o sankciách je smiešné. Lebo formálne síce akože ešte existujú, ale, ale reálne už sú prekonané. Mhm. Takže... Na, teraz už naozaj to ozorujeme a naozaj pesnička. Čiže morálny gíč nezafungoval. Nezafungoval. Takže pomaličky otočíme retoriku. A, a už mo, sankcie už sú zdrav papiera. Už to normálne funguje ďalej. A teraz už len to doťukneme tým, že sa treba k Rusku správať slušne. A ideme ďalej. Tak? <laughs> Možno to príde zo štáde. Tak zabudnime, na to ideme ďalej. <laughs> to bol taký vtip, že, že tak, za dva roky tak. <laughs> Dobre, tak... tak. Dobre, tak teraz pesnička a ja už keby som len dokonca túto relácie maily čítal, tak si s tým vystačíme, ale musíme sa ešte porozpravať o tej hlavnej téme, ktorá nás tu dnes pred nami stojí a to je teda otázka toho, že či sa z Ruska nám opätovne stáva veľmoc svetová no. a či Putin práve hrá... Len tú... takú perličku to... počúť už nič Perličku, len, len sírský konflikt a, a angažovanie Ruska v Sýrii prinieslo to, že ropa tento týždeň zrástla o 10% vzrástla, to čo znamená, že, že hore išla? No. posilne sa, sa rubel. A to Rusi chcú, aby išla hore, čo? Im no. to nevyhovuje, že ropa Európa... no. lacná? To je výsledok angažovania sa Ruska v Sýrii, jeden z výsledkov. Mm. No dobre, pesnička a potom pokračujeme a vy samozrejme píšte maily studiozavinačslobodnývyselanc.sk a po pesničke môžete aj volať na číslo 048 381 0101 <tudý výsledky> My first real six string boy it at the five and done Played it till my fingers play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 Today is autumn. Days like these lead to nights like this.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 starts, starts the spark in a bonfire heart. Váči dobrý večer, spravili sme si takú trošku väčšiu prestávku, dalo by sa povedať, ale samozrejme po pesničke pokračujeme ďalej, počúvate reláciu v prvej línii. Dnes s mojím hostom Petrom Králikom z portálu Konzervatívny výber. Skôr tú prvú časť tieto relácie sme venovali výroku Žána Kláda Junkera. Pre mňa osobne je to naozaj dosť závažný výrok, aj keď môj dnešný hospodol, že netreba mu až takú veľkú váhu pripisovať, ale vidieť, že aj poslucháči na to zareagovali a množstvo mailov tu v tejto chvíli máme, ktoré sa zrejme budú týkať aj práve spomínaného pána. A vôbec dôležitosti toho, čo povedal, ale ako som už naznačil aj pred pesničkou, tá téma dnešnej relácie je trošku iná. Mali by sme sa pobaviť o tom, že či sa Rúsko pod vedením Vladimíra Putina stáva opätovne veľmocov dostáva sa na to veľké dianie, na, to, na, na scénu toho veľkého, veľkého svetového diania, tak e, pán Králik najskôr taká nástrelová, otázka. Dostáva sa alebo sa už dostalo? Už je tam? Či pomaly smeruje k tomu, k tomu veľkému hráčovi? No dneska je to Putinová hra v Sýrii. Je to v jeho réžii, podstate on určuje vývoj a ostatní sú v závese a reagujú. V tomto je to fakticky jeho hra. Hm. A spustila to Sýria, alebo sa to už dialo predtým? Sýria bol krok, ktorý bol nevyhnutný pre Putina. Muselo niečo prísť. Ktoré, ktoré by zmenilo celý ten pohľad na Rusko a zmenilo aj vnímanie jeho samotného vo svete. Ten enormný tlak, ktorý bol mediálny toho mainstreamu na západe voči jeho osobe, bol vypiatý rok a pôl. Bol ako postava politická demonizovaný no a vybral si Sýriu vybral si Sýriu, dlho, dlho sa špekovalo nad tým, však to všetci vieme, že či teda Rusi zasiahnú tam vojensky, mm -hmm. či nezasiahnú. Jednu chvíľu dokonca to vyzeralo tak, že sa stiahnú a bude čisto politické riešenie na úrovni USA Rusko. Áno, že Áno, to bolo o tom, keď vlastne všetci odišli, tí poradcovia vojenskí aj s rodinami z a a to ano. vyzeralo tak, že sa Rusko sťahuje. Áno. To... Jednú chvíľu to naozaj tak vyzeralo. Uh -huh. A potom sa tam vrátil. Uh -huh. odštartoval, to, odštartoval to jeho prejav. Prejav bol taká posledná bodka na vámnom kde predstavil tú doktrínu kde jasne skritizoval Západ, za čo nesieť zodpovednosť a spustili sa letecké útoky. Mm -hmm. a keď ešte pôjdeme trošku pred Sýriu, tak niektorí analytici to hodnotia tak, že nie síria ale že Ukrajina bol taký prvý krôčik, kedy už Putin povedal a dosť, že tak komentujú, že uh, no, na to sa stále rozširuje, rozširuje, rozširuje, hoci slúbilo kedysi dávno spolu so Sovjetským zväzom, že sa rozširovať nebude a keď už teda sa udial Majdan a to všetko, čo súvisí s, Eur, s, s tými udalostiami na Ukrajine, takže kde si tam, Putin povedal a dosť, také hlasné dosť zakričal a povedal a tuto už ďalej za túto čiaru nezajdete. A teda niektorí analytici to hodnotia tak, že práve Ukrajina je ten začiatok akoby návratu Ruska na veľkú geopolitickú scénu. Čiže vy to vnímate tak, že skôr tá Síria? Líbia. Ale či Líbia ešte? Uh, hovorí sa v kúároch diplomatických, že Rusi stratili absolútne dôveru v kroky západu v Líbi v rok 2011, že tam nastal ten zlom, kedy, kedy stratili vôbec nejakú dôveru v to v racionálne kroky západu. Riešiť mm. nejaké problémy medzinárodné a politické a konflikty. A Líbia... V podstate bola taký zlom v ich vnímaní. A od tohto momentu vlastne zbystrili. Václav hovorí, že, že Ukrajina dostala Putina do vynúteného ťahu. To je taký ten šachový termín. Mm -hmm. e, s tým sa dá súhlasiť. E, nečakali Rusi to, čo sa stane na Ukrajine. Hlavne nečakali tú, ten agresívny ťah, mm -hmm. ktorý tam prebehol. Proste odstavenie Janukoviča. Že, že, si dneska spomene na februárove dohody 2014 kde sa vlastne dohodli s Janukovičom opozícia a tak ďalej a po troch dňoch neplatili. sú tí aj s ministrami zahraničných vecí. Áno, veci, áno a tak ďalej. Čiže, čiže to dostalo Putina a do mm. vynúteného ťahu. Medvede o tomu hovoril, že prešli sme na ručné riadenie. Aha. Potom sa tomu hovorilo rok ručné riadenie a vlastne od nejakého defenzívneho postoja prešiel Putin tým prejavom na valnom zhromaždení k akcie schopnosti Niektorí diplomati tomu hovoria, že Putin urobil ťah kráľom v Sýrii. Čiže z tej defenzívy prešli už do ofenzívy, ako by sa povedať. Teraz My sme to viackrát už s rôznymi hostiami tu riešili, ale spýtam sa tú otázku istú aj vás. <coughs> Lebo váš názor na to nepoznám. Prečo je pre Rusko-Sýria taká dôležitá? Je to ich kontaktný bod v mori. Pre nich to má strategický význam. <coughs> Hlavne tá námorná základňa. A je to ich bod, z ktorého majú vplyv na Blízky východ. Posledný bod na Blízkom východe, z ktorého majú vplyv na, na ten region nejaký. A keby ten vplyv strátili, tak čo by im hrozilo? No, vypratali by Stredný východ, Blízky, strední, Blízky východ. No dobré, a keby ho vypratali, tak čo To by mali, takže ekonomické straty, hospodárske straty, alebo čo by sa stalo, lebo to má záujma. Prečo je pre nich toto dôležité tam ďalej ostať? Nemohli by si hovoriť svetová veľmoc. Je ja, tak, až z tohto hľadiska. majú svoje záujmy. Takisto Čína má svoje záujmy v Sýrii, prebávať tam má svoje ropné polia. Číňania tam investovali do infraštruktúry, a ona tam má svoje záujmy. Účinne je to také, že, že všetci čakajú, už roky čakajú na to, že, že tá meka politická, ekonomická diplomacia, kedy sa predtaví do nejakej vojensko-bezpečnostnej proste doktríny. Pri Číne? Áno, to sa roky čaká. Toto tam absentuje. Mnohí hovorili, že sa vytvorí tandem Čína-Rusko, aj vojenský, strategický. Šangajská organizácia pre spoluprácu je sa pripisuje taký význam, že je bezpečnostná, ale ona je skôr tak ako azijsky zameraná a, a dneska s dôrazom na Afganistán. To je to, čo napríklad tieto informácie sa k nám nedávali, neposúvali do médií. Čiže, čiže tam zatiaľ aj, aj tie informácie, že Číňania prešli suetským prieplavom a, a blížia sa k brehom Sýrie a budú spoločne proste podnikať operácie, tak tie informácie stále nie sú potvrdené. Mm. Čiže e, stále sú to špekulácie v polohe špekulácií. Nevieme, nevieme, či to tak bude alebo nebude. Objavili sa v Britskom exprese, objavili sa v, v izraelských niektorých médiách, ale stále to v polohe špekulácií, nie sú to overené informácie. Dobre, čiže ale Rusko chce si udržať vplyv v Sýrii, iste aj z ekonomických dôvodov, lebo však Rúri, z, z, z, z Rópova a tak ďalej, ale že ide aj o to, že ono ako veľmoc potrebuje mať svoje sféry vplyvu, Áno, každá nemôže nej prísť. Nemôže, že každá veľmoc sem svoje svojej sféry vplyvu to je logické. Mm -hmm. Problém je, keď je z tých veľmocí veľa. Mm -hmm. a, a to členenie, že regionálna veľmoc a, a super veľmoc, no tak Uh, Obama šťuchol tých Rusov svojim výrokom, že sú regionálna veľmoc a dneska, dneska hrá Rusko to, že bude super veľmoc ono dnes, fakticky dneska už je mm -hmm. to dokázalo Sýriou no, uh, sí, keď, keď sa bavíme o Sýrii tak tam už sa veci diali v minulosti. No dávnej minulosti nie až tak dávnej, iste si spomínate Amerika chvíľu rozmýšľala že tam už zasiahne vojenský lebo že sírsky režim použil chemické zbrane. spomínate si ano. na to? A tam bola potom taká udalosť, že nejaké rakety leteli už na Sýriu a že Rusi ich zostrelili. Spomínate si? Ano, to je, sa hovorí je to, pravda, ako, či je to hovorí sa či Tak hovorí sa to ako príhoda. Sú také kuárne, diplomatické príhody, že k dobru, ktoré hmm. sa dávajú, hej, tak, e, tak je to ako príhoda. Z legendárnych príhod, takých ako e, typu, že slovenské veľvyslanectvo v Belehrade proste, tak tam boli zameriavacie zameriavacie radary proste nacapené, aby američania presne mohli bombardovať je, v Srbsku. Ej. Čiže to je jedna z tých príhod takých. Ej. Čiže vy ste tomu neprikladali veľkú, veľký dvor zase raz Je, ne, to, či... je to také ako že, fungles, tak ako, že, tak ako, že môže to byť pravda, ale insajdery to vedia. Či je to tak? No lebo, lebo zase... Ľudia hovoria... Ľudia, <laughs> ľudia, teda, ľudia to nahovoria. veľa toho, ale hovoria, že keďže Amerike nevyšlo to bombardovanie Syrie, je to prvé, lebo Rusi zostrelili rakety a Amerika sa stiahla, tak Amerika špekulovala, ďala, špekulovala ďalej, že čo teda urobiť, lebo tuto nám to prekazili, tak a teraz idem na to podstatné. Tak sme si vytvorili islamský štát a cez neho proste dobijeme toto územie a odstavíme Bašara Asada. Že, teda, dokončím to, Islamský štát, o ktorom teraz sa tu budeme baviť, je, je Spojenými štátmi, Tureckom, Sáudská Arábia, Katarom podporovaná organizácia, ktorá má za úlohu odstaviť minimálne teda odstaviť režim Bašara a a ešte plus ďalšie veci vyriešiť. Každý tam má svoje záujmy. Tak toto by ma zaujímalo, že čo si o tomto myslíte. Či to môže byť? Či zase, NLK, zase je to v polohe ale inak to poviem. To, čo je pre američanov typické, je taký ten schematický postup podľa manuálu. Čiže... čiže je vypracovaná metodika. Metodika he? manuále a, a, a proste je to zastaralé. A jeden z nich bol proste taký, že, že podpora kvázi umiernených islámskych skupín a rebelov. No problém je, že, že islámske skupiny nie sú umiernené. Jeho iba, že oholení a neoholení. No a, títo teroristi. a... vždy sa im to vymkne z rúk. No. To je prípad Al-Qaida, Taliban a 80. roky, keď si zoberieme Afganistan. Mm -hmm. V Žezinský pamätná fotka, jak odozdáva zbranie. No a vymklo sa to z rúk. Ej. Čiže vždy sa to vymkne z rúk lebo je to schematický postup podľa nejakých manuálov. No a, a takto vznikol aj islamský štát. Že áno, na začiatku mohlo byť, že, že sa uvoľnili niektorí ľudia z, z a tak ďalej, aby sa sformovalo niečo v tom priestore a, a nakoniec sa to vymkol z rúk. Hej. A teraz nevedia, čo s tým. Ale ale do špekulácií, že priamo Američania, tak to, to by som nešiel. Ako ono tých článkov je. Ľudia si to nájdu, keď budú chcieť, tak proste si dohľadajú mnoho, mnoho analýz, tvrdení, ktoré hovoria tak či onak. Takže... No áno, ale je zvláštne, že spojenci, teda Amerika a ďalší spojenci, bombardovali islanský štát dlhú dobu a nejak sa to nehýbalo. Práve naopak, islanský štát sa stále viac rozrastal. Jediné dve sily, ktoré s islanským štátom ako tak úspešne bojovali, boli kurdi na sever. A, a v podstate sírská armáda. A, to boli jediné dve sily doteraz, ktoré mali, nejaké, mali nejaký efekt. Dokonca, teraz... dokonca tí úradníci americky falšovali údaje proste o, o stratách islamského štátu. Však do, teraz prebieha dokonca aj vyšetrovanie no, v USA. Takže to je... Áno, tak to je... Z toho vám potom ale logicky vyplýva, že tak potom ale ho asi nechceli zlikvidovať. Nie, to je neschopnosť Obamovej administratívy. Ako, ja by som išiel do toho a by som hovoril o tom, o, o celom <coughs> konglomeráte neschopnosti Obamovej administratívy, proste, ktorá to nezvláda. Nezvláda veľa vecí. Ako Obamová administratíva a prezidentúra Adminis, eh, Obamu v Amerike v tieto dve volebné obdobia, tak to je katastrofa. Globálna aj pre Ameriku. Čiže zase nebol to zámer nelikvidovať islamský štát len neschopnosť Ameriky? Neschopnosť. Hej. Neschopnosť, úplná neschopnosť. A teraz na túto neschopnosť Ameriky Rusko hej, a, a ono ukáže, že je schopné a posilní si tým povesť svetovú? Tak e, jednak si posilní tu povesť. Len príklad poviem. E, arcibiskup e, z Alepa e, chváli e, Rusko že Putin konečne rieši problém. Hej. To je správa dnes z. o to vyšlo? o 12.00 dnes dneska na obed. Hej. Vyhlásenie biskupa Zalepa. Či ktorý je rád, že konečne Putin spustil ofenzívu, vyšlo to v nemeckých hospodárskych novinách. Takže to je jedna vec. No, keď už citujete, tak ja mám tu jedného komentátora, podľa mňa ho nebudete poznať, ani ja ho nepoznám, ale volá sa, že on, to, to sú také italianské noviny, že Il Giornale a chlapik sa volá Andrea Marciliano. A on vám tvrdí, že účasť Ruska v sírskom konflikte povznesla Rusko ako svetovú veľmoc a ukázala bezmocnosť Obamu a Európy. Európu tam spomína, ano. Ano. že to je jednoznačné, že... Ano tu sa ukázala akoby v plnej nahote. No prečo? Pretože politický mechanizmus v tých rozhodovaniach, tá flexibilita, už sa o tom hovorí, že, že Putin preukazuje vyššiu schopnosť flexibility v rozhodovaní, ale ako vyššiu schopnosť, tak je, je to proste monokratické. Tak Putin je najvyšší veliteľ ozbrojených síl, zavolá si poradu, rozhodne. Ako je do, tá, do, to, to... je rozhodnuté. Európska mm. únia, tak stretne sa 28 ministrov a nevie sa ani dohodnúť, kedy pôjdu na záchod. Takže to je Proste. A Spojené štáty ty by mohli ale tiež akože, rozhodnúť, ale tie zase znevedia, lebo neschopný Obama? Áno. Toto. No. No dobre. Na, keď sme pri Obamovi, tak uh, posledná, posledná, posledná vec, ktorá je, čo sa týka Obamu, jeho poradcia, poradcovia, a to vyšlo dneska o 5, Obamovi poradcovia odporúčajú USA vojenský sa stiahnuť zo Sýrie, vyprázdniť zoštný priestor. Áno, no, Takže. to máte odkiaľ túto informáciu? Že či to nebude voľať aký hoax? Nie, to, to sú zase nemecké hospodárske uh, novinky. German Economic News, takže vyzerá, že to bude pravda. Dobre, ideme si dať kolo otázok mailových v tejto chvíli. Studio Zavinač Slobodný Vysela, zase sa nám to tam toho nazhromaždilo, tak ide pán Králik odpovedať. Tak prvá otázka od Jana z Bratislavy. Dnes bol na konzervatívnom výbere zverejnený článok Rusko chce oslepiť nepriateľov. V ňom je písané o brutálnom útoku proti islamskému štátu, to sme jednak prebrali, túto správu aj u nás na Facebooku. Zaujalo ma použitie slova brutálny. Napríklad v článkoho útoku USA na nemocnicu v Kunduze nebolo použité slovo brutálny a bombardovať nemocnicu a ISIS. K otázke. Rusi odpálili na Sýriu rakety z Kaspického mora. Mohli ich odpáliť zo Stredozemného mora. Prečo z Kaspického? Čo tým Rusi demonstrovali podľa pána Králika? Tak poďme po poradku, to brutálne. Prečo ste takéto slovo tam použili? No tak Rusi urobili za jeden deň 27, 27 hotspotov islamského štátu, vyprášili. Aj. Tak to je brutálne. Nie? Takých čo hocpotov točilo? E, bodo, proste stanovišť, stanovišť, stanovišť islamského štátu. Zbombardovali. Áno. 27. 27. Amerika robila zárok, nie je to? to Neviem tie číslo, ne, musel by som pozrieť, ale, ale proste ale áno, je, je to brutálne. Že boliž... to je masívne demonstrovanie sily, čo predvádza. To je ten legendárny výrok e, e, Šojgu, že však Alak si ich hore prebere. <laughs> Čiže <laughs> on musí to hore prebere, kto je kto. <laughs> <laughs> no dobre. Teraz vážna otázka strategického charakteru a globálneho, že prečo teda Prečo z Kaspického mora, keď bolo bližšie to bombardovať zo stredozemného? Prečo toto zbytočne takú diálku leteť tie tak, tak sa predvádzajú Putinové hračky. Pre, to je presne, demonstruje najnovšiu výzbor, výzbroj, demonstruje bojaschopnosť svojich vojakov, operatívne rozhodnutia, ktoré dokážu jednotlivo prijímať. Vlastne je to demonstrácia sily ruskej armády. Plnej náhote proste. Áno, istý, istým spôsobom je to show. Čiže nasfalto to strely z väčšej diaľky a zasiahne ano, cieľ. to je signál, že máme strely, ktoré dokážu leteť 1500 a proste to vedia zasiahnuť. Sorry, na niekoľko pár metrov štvorcových, úplne presne. No. A teraz, že toto demonstruje prečo? Lebo chce uh, odplašiť NATO a jeho nejaké chuťky ďalej voči Rusku? Alebo to demonstruje preto, lebo hovorí som veľmoc, a rádajte so mnou. Áno, aj aj. Aha. Aj aj. Dobre. Pretože keď, keď na to stále vysiela signály o tom smerom Rusku, že proste je to ako regionálna veľmoc, nie sú bojaschotní, zastarala výzbroj a, a to v neustále verbálne ponižovanie, no tak kým to predstaví? A to oslepiť nepriateľov? No tak uvidíme, ako bude fungovať táto hračka. Oni majú niekto... No to povedzte, čo to je? Lebo to nie, nie každý to čítal, nemusí každý... Uh, vedieť, čo nejaké kde. zariadenie gra, ktoré vysiela proste svetelné lúče, ktoré vlastne urobia tzv. plášť, okolo utočiaceho vozidla a oslepí proste nepriatila na, na nejakú X trvajúcu dobu. Ale ono akože normálne fyzicky oslepí, že už nevidí, áno. čiže nejde o nejaký ľuč, ktorý zneschopní zbrane, že raketa nevie zamerať, nie, nie, ale že normálne oslepí ako hej, oslepí, hej, že nevidí hej. nič. Aha. Uvidíme, či to bude fungovať. Má to byť použite na tej lodi Admirál Groškov, myslím. Týla, čo majú Rusi uvidíme. A... Oni majú niekoľko takýchto, akože technických vychytávok, ktoré elektronické rušičky majú dokonale, to predviedli už v Čiernom mori, takže Uvidíme. Dobre, ďalšia otázka od Štefana. Dobrý večer, ako vidíte ďalší postup Ruska, aj z hľadiska efektivity zásahov, keďže platí taký zákon, že prvé údery sú najefektívnejšie a postupne úbúda strategických cieľov aj tých ľahko detekto, detekovateľných. Putin okrem toho v prvých dňoch povedal, že takéto zásahy sa nakoniec riešia politickou cestou. No, no nakoniec príde k politickému riešeniu, Uvidíme, aká bude tá koncovka a s čím príde nakoniec Putin. Čo sa týka politického riešenia, nezabúdajme, že na budúci týždeň ide do Moskvy delegácia zo Sáudskej Arábie. A ty čo tam idú? Rakovať politicky o konflikte Sýrii, o ceny, ceny ropy. Čiže, čiže mimo Spojených štátov? Lebo doteraz ano, bola Sáudská Arábia jeden z najvážnejších spojencov Spojených štátov. Ale Hainicky. oni aj doteraz jednali ako to... Tie kontakty nikdy neboli... To je presne ten mediálny obraz, ktorý máme my na Slovensku, vďaka tej filtrácii tých hlavných médií, toho hlavného prúdu, že, že máme predstavu, že s Putinom nikto nejedná, nikto sa nebaví. E, naopak, veľmi živo. A uvidíme, aké tam budú výsledky. Má ísť ten e, princ, ktorý má byť následovníkom potom toho starého pána, takže uvidíme. E, Hovorí sa veľmi o pozemnej operácii. No to som sa chcel spýtať. Hovorí vás. sa o 150 tisíc vojakoch na pozemnú operáciu. Aj rúských? Aj. Uvidíme, či k tomuto dôjde, ale tak, či onak nakoniec pozemnej operácii bude musieť dôjsť, keď to chce doviezť do úspešného konca. To som tiež zvedavý, že či k tomuto prístupia v akom časovom horizonte. No zatiaľ je to tak, že Rusy bombardujú z lietadiel, teraz najnovšie z lodí. A hovorí sa o tom, a to mi povedzť, ak sa zase mílim, že hovorí sa o tom, že, že Sýrská armáda, teda tá pro-asadovská, spolu s iránskými revolučnými gardami už vedú pozemné operácie proti... Ani oslonskému. ich aj doteraz, však tam bolo 10 tisíc členov Izbalávu a podobne, čiže oni aj doteraz len boli oslabení, teraz to Irán posilnil, uh -huh. ale to je také akože udržiavanie. Tá, tam musí byli potom ako z, hlavný zásah pozemná akcia, ktorá to vyčistí. A tá by mohla prísť z Ruska? Áno. A Dneska sa tieto špekulácie objavili na Britskom váš názor A váš názor, Petra Králika podľa vás urobí to Rusko, alebo neurobi takúto vec. Váš človek, tuto, ktorý bol pred, pred vami, už spomínaný pán Poláček, hovoril, že Rusko do toho nikdy nepôjde, lebo toto by bola pre Rusko príliš riskantná hra. Tak čo si myslíte vy? Čiste pozemná operácia Pustí sa do toho Rusko, alebo skôr to nepredpokladáte? Ja nemám všetky informácie, čo sa týka nejaké analytiky, ako v skutočnosti dopadajú tie operácie letecké, ktoré sú tam, alebo tých riadených strel. Ehm, poviem to inak. Keď Putin bude cítiť, ehm, že proste víťazstvo je na dosah mm. a bude cítiť na 80-90% že, že tá operácia mu ten úspech zabezpečí tak do toho pôjde Je to ešte vraj jedna alternatíva že Rusko pozemne pôjde do tejto veci ale nie nejak ako vo veľkom z veľkou armádov a skôr to budú malé špeciálne jednotky ktoré budú likvidovať prevažne bojovníkov islamského štátu ktorí pochádzajú z Čečenská z tých oblastí, ktorý by sa, do ktorých by sa mohli vrácať a mohli, mohlo potom ex post mať problémy Rusko s nimi. Čiže sa Ale tieto že... účty, prvé, prvé to, čo oni označovali, sírska umiernená opozícia, ktorú bombarduje Putin, tak to boli Čečenci. Hej. Hmm. To on si tieto účty vyriadil. Už tí 3 000 tam vymlátil. No a teraz sa ide ďalej. Prečo keď jak vy máte, že už, je, už no, Áno, už? však to bolo to, čo, čo západné médiá hovorili, že bombarduje sírskú umienenú opozíciu. A to ste nejaké veľké číslo strelili? 3 tisíc. 3 tisíc, sa, sa odhadovalo, že ich tam je. No ale ešte nevymáte všetkých, či už? Hej, to boli tie prvé, prvé bombardovania. A to už, že by 3 tisíc ich odpravil hore? Týchto? No dobre, uh, Skúsme ďalší mail. Uh, Peter píše... Um, Prajem vám a poslucháčom príjemný večer. Mám otázky na vášho hoste pána Králika. Hneď niekoľko. Prvá. Prebehla úspešná petícia proti TTIP. Skončila 6.10. o 24. hodine, ktoré sa zúčastnilo 24 krajín EÚ. Nezúčastnili sa len Portugalsko a tri pobaltské krajiny. Vyzbieralo sa viac ako 3 milióny podpisov. Dokonca aj za slovenskú petíciu podpísalo CCA 10.10 tisíc. Uh, asi ľudí. Zaujíma ma odpovedť pána Králika na otázku, či táto veľmi úspešná petícia a udalosti v Sýrii zo strany Ruska zastavia aktivity okolo podpísania zmluvy TTIP. Nemá to spolosloviť žiadny. A ne, pokiaľ sa nemýlim, tak on, tá petícia nebola uznaná. Nebola uznaná? To o tom neviem. To ste skade zobrali. Však tam sa podpísali, tam bolo dodržané to kvórum. Hej, ale myslím v tých výrokoch niektorých, teraz by som klamal, možno sa neskôr tomu vráti nejakom článku, ale viem, že, že tá iniciatíva bola marginalizovaná zo strany mm -hmm. európskych lídrov a nespéjal by som tieto dve veci. Hej, že to sú dve rozdielne záležitosti. Dobre. Aký scénar, to je už otázka číslo 2, aký scenár sa očakával okolo vypratania sa súkromných armád USA z Ukrajiny? <laughs> A tam prečo žiadne súkromné armády nie sú. Dobre. E, dobre. A, a po tretie, ako sa zachová FICO k nanúteným základniam NATO na Slovensku v súvislosti s blížiacimi sa voľbami pre Boha. Aký to bude mať význam pre ochranu Slovenska? Nebude to len o jeden cieľ naviac v, v SV ruských rakiet s plochou dráhou letu kaliber s doletom 4000 km. Pozrite sa, akými nanútenými. To bol náš dobrovoľný záväzok. Ešte, ešte na tom samite na to Fico uhral legendárne tým, že to prehodil na Kisku, ktorý to tam oznámil. Mm. Ale v podstate je to záväzok vlády, nie Kisku. To bol dobrovoľný záväzok slovenskej vlády, ktorej predseda je Robert Fico. Mm. To nebolo niečo, čo by nám niekto nanútil. A že to, to na plecia a Kisku, niekto povie, áno, on áno, lebo ]lo ]lo nie ]lo nie asi, že lepšie, ako, ako, ako to A aktívny blbec, tak mu to hodil <laughs> na plecia a A ten zase takéto témy rád povie, pokiaľ to... ide o Ameriku, tak to on veľmi Čiže rád. Kiska to verbalizoval na tom samite, ale v podstate <laughs> je to záväzok slovenskej vlády, ktorá dobrovoľne na seba prijala a jej predseda je Robert Fico. Hmm. Takáto je pravda, a ja už aj vidím, tak ako keď zavrem oči, ako tie Ficové firmičky renovujú vajnory a, a ako sa robia tendričky, cez glváča, čiže... Že také divadelko pre ľudí. Samozrejme, a toto si ľudia nevedomujú. Proste. Tak viete, no, znie to dobre. Znie to dobre Pozrite sa. sa. Základňa, Na to je úplne zňa. jednoduchá odpoveď. Sme členmi to. A sme členmi nejakého orgánu kolektívnej bezpečnosti. Sme členmi, kde máme záväzky a aj povinnosti. To je pravda, proste. Je nespochybniteľná pravda. A sú dve možnosti, ako na to reagovať. Buď sa občania mobilizujú, čo je akože ten správny prístup a politicky správny prístup. Buď sa občania mobilizujú, mobilizujú sa natoľko, že urobia petičný výbor a urobia referendum o vystúpení Slovenska z NATO, a urobia ho úspešne. A v tom momente môžeme o niečom hovoriť. Alebo tu bude jasný mandát od občanov. Alebo proste sme členmi to a utrum. ako Nedá sa byť na poli členom to alebo na štvrtinu. Máme svoje povinnosti a záväzky. Ten záväzok sme prijali dobrovoľne. Nikto nám nedával pišto. Minulé nie. generácie politikov prijali dobrovoľne. V danom období, keď sa príjímal, tak bola to nastavenie spoločnosti také, že proste to vnímalo ako naše najvyššie integračné snahy. A jediné korektné a politicky normálne a slušné riešenie buď zorganizovať dobrú petíciu o vystúpení Slovenska z NATO, ktorá prebehne, referendum bude úspešné a potom sa môžeme o niečom baviť, čo ďalej na Slovensku. Alebo proste, proste byť členom to a hovoriť o tom ježiš Mariade tady, ale to konvoj je proste absurdné. Mm -hmm. Tak sme členmi to, tak poď sať 10 konvojov. Dobre, ale za normálnych okolnosti by mali ísť vlakmi a nie demonstratívne po ceste. Viete, že to, no to je problém. Áno, ale ja sa tomu tam niečo, pre mňa to nebolo ni, nič, nad čím by som sa nejak rozčuloval, alebo, alebo nebodaj, aby som išiel tam mávať či na jednu, alebo na druhú stranu. Či s Rostasom, alebo s smatanom. Uh -huh. a tam so proste sme členmi NATO, no tak ide tá to konvoj. Dobre, uh, podľa vás, zase len váš, čiste váš názor, že vy by ste radšej z NATO vyšli, vystúpili, alebo by ste tam radšej ostali teda, podľa vás, čo je lepšie? Je, a to je, to je dobrá téma, pretože, alebo dobrá otázka, pretože čo je zlé, že nemáme na toto odpovede. Lebo povedať, že vystúpme z NATO a čo ďalej? Nebude realita. Isté neutrálne, ale čo ďalej? Istý formát kolektívnej bezpečnosti Slovensko potrebuje. Ako máte naivnú predstavu, že, že, že vypukne vojna a nás a spitova. ale vy, vy, vy nechcete bojovať, ale tak potom vás objú. Ale nemá neži, naivnú predstavu, že žijeme vo svete, kde, kde Slovensko nič neop, alebo všetko obchádza. Uh, Rakúska je neutrálne a viedenie je najväčší, najväčšie centrum všetkých uh, tajných služieb, agentov a tak ďalej. Hej? Musíme mať alternatívu. Keď hovoríme o nejakej alternatíve, tak nejakú kolektívnu, nejaký format kolektívnej bezpečnosti. OK, na to je prežité. Ale čo ďalej? Ja som za nejaký európsky format bezpečnosti. Som za nadregionálny. To znamená, dobre, tak budujme nadregionálny format na, na pôdoryse Habsburgskej monarchie. To znamená Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko... Proste, ale musíme prijať nejakú víziu, alebo formulovať nejakú, nejakú víziu kolektívnej bezpečnosti. Post NATO, keď by sme povedali, že áno, že vystúpime z NATO, ale čo ďalej? Mm -hmm. Musíme či... mať predstavu, kto nám bude garantovať. Pozrite sa, nejaké memorandum garantovalo neutralitu Ukrajine a zra papiera, ani to nefunguje, hej môžeme jednostranne v ústave dať, že Slovensko je neutrálna krajina. Ani to nefunguje. V konečnom dôsledku, keď sa niekto rozumie. Potrebujeme kolektívny orgán nejakej bezpečnosti a to je výzva pre nové generácie politikov. A niekto by vám povedal, že však v Rusku poďme. Nech nás opäť zaštíti, ako v dobách minulých. že by sme sa Ten stali takou novodobou varšavskou zmluvou. Ja držím Rusku palce, nech si vyrieši mnoho ekonomických problémov, ktoré má a je tam veľký reformný potenciál. Tá kríza, ktorá, ktorá tam je, otvára veľký reformný potenciál. Sú tam zaujímaví ekonómovia, politici. Je zvláštne, že stále nad nimi drží ten Putin ochranu ruku a dáva im voľný priestor. To ukazuje jeho lojalitu k ľuďom na jednej strane, ale ale do bezpečnostných uh, kolektívnych nejakých zväzkov s Ruskom tam je proste... s nimi neašli, hej. To nie je. Treba byť ostražitý. Dobre. Poslucháč, dobrý večer. Dobrý večer, Milan ešte raz. Pôvodne som nechcel volať, ale keď ste tam položili tú otázku, až bol ste o vystúpení Slovenska z NATO, mhm. ako hypotetickú vec, chcem sa spýtať, čo povie na otázku vystúpenie z Európskej únie, alebo korigácia korigovanie politiky Slovenska voči Európskej únie. Pýtam sa to preto, lebo včera o takomto čase tam sedel iný host a ten podľa môjho názoru v tejto veci Slovensko-Európska únia rozprával samé hlúposti a protirečil si tak by na čo povie dneska váš host. A kto tu bol, prosím vás, za čo hovoril? Povedzte mi, lebo ja neviem. Tak hovoril, oh, to ja nejdem opakovať, aby som nemôjde okladať ústa, mhm. slova do mojich úst. Môžete sa to pustiť do záznamu, máte Je. tam niekde. Jasné, ja som len zhruba sa vedieť, že teda hovoril, že máme ostať v Únii. Nie, či, či no, vedie, on si protirečil, viete. Tak. Dobre, dobre, takže otázka znie na pána Králika, že čo, že čo hovorí na tie iniciatívy, lebo množia sa teraz aj v súvislosti s imigrantami vystúpiť z Európskej únie. Takto hej ste to formulovali túto Áno, lebo dobre. hovoríme síce o Rusku v tej dnešnej debate, ale vy ste sám položili otázku možného výstupu z Európskeho, na to, tak čo na to povie výstup Hej. z Európskej únie, aký máme podľa. Dobre sa pýtate, lebo ja som mal túto otázku na neho v druhom kole pripravenú. Takže e, po snahách z výstupenia z NATO, teraz rastú aj snahy vystúpiť z EÚ. Ako som už hovoril, súvisí to najmä s migračnou krízou, kedy jednoducho mnohí ľudia vnímajú to tak, že Európska únia v tomto smere zlyháva a tlačí nás kdesi pre nás do nebezpečnej polohy takže začínajú silnieť snahy po vystúpení z EÚ. Čo si o tomto myslíte vy? Je to dobrý nápad, alebo je to absolútna nereálna záležitosť? Ja, ja sám nie som preaznívcom nejakých radikálnych riešení, že akože jedného dňa poviem vystupujeme z EÚ a druhý deň vystúpime z EÚ. Takto veci nefungujú. Ale v podstate, čo môžeme urobiť, je že vrátiť slovenskej politike zmysel a tú istú hodnotu, ktorú má mať. To znamená, že môžeme prijať opätovne deklaráciu zvrchovanosti Slovenskej republiky. To znamená, rozhodnutia Národnej rady majú prioritu pred rozhodnutiami e, Európskeho parlamentu Smernicami a tak ďalej. Môžeme vytvoriť celý kompenzačný mechanizmus, ako sa vyrovnávať s nariadeniami, ktoré sem prídu. To znamená, že to rozhodujúce slovo vrátiť znova Národnej rade ako reprezentatívnemu orgánu. Čiže prvé, čo by som urobil, by bola táto cesta proste. Vyhlásenie opätovné, vyhlásenie zvrchovanosti slovenských zákonov na území Slovenskej republiky a vytvoriť istý, istý formát nejakého mechanizmu, ako sa vyrovnávať s nariadeniami, ktoré prídu z Európskej únie. To znamená, že áno, prídu, ale to, to rozhodujúce slovo vždy musí mať národný parlament. A uvidíme. Všetko je to otázka každý krokov proste. To, že Európska únia sa jedného dňa v tejto podobe rozpadne, rozsype, to je dneska zrejme každému. Toto, že bude rozpad, hej? Áno. No, to som chcel vedieť. Že to, to áno. Čo... Uh, otázka je pripravenosť. Takisto euro. Euro Takisto musíme mať záložný plán B. Proste ja si neviem predstaviť, ako môžu fungovať niektoré politické strany politici, ktorí proste nepremýšľajú v týchto reláciách. Veľ, toto je národno-štátny záujem. Proste mať pripravený plán B Hmm. No dobre, späť k Rusku no. k týmto záležitostiam. Jaro, nie je pravda, čo hovorí váš host o sankciách EÚ proti Rusku, USA prinútili Európsku úniu k sankciám proti Rusku, povedal to sám viceprezident Biden na jednej verejnej prednáške v USA. Čiže, pamätáte si, čo ste hovorili v tejto relácii, že je to skôr taký, že akože morálny gíč zo strany EÚ, on tvrdí nie, my sme boli prinútení tvrdo Spojenými štátmi. Nie. Stále si stojíte za svojím. Áno, Biden mal tie výroky v oči také akože pohrdavé, ale ja sa nečudujem. Ako mnoho, mnoho amerických tintenkov a, a komentátorov má pohrdavé a výroky voči oči EU. Áno, EU je onúca, ktorá nemá cenu. Není brana vážne, ale to je problém EÚ, to je problém proste toho, čo reprezentuje a toho morálneho gíču, za ktorý sa skrýva to tie európske hodnoty a ja neviem čo. Ale ten prvotný signál podnet bolo presne ako ten hurá systém, proste demonstrovať nejaký morálny, moralistický postoj a, a ten prišiel z EÚ, ten neprišiel hmm. spoza oceánu. Dobre, v prípade, vážení poslucháči, že máte otázku nie len takú, že chcete napísať mailovo, tak nám môžete teraz už aj zavolať. Opäť si dáme, ak teda budete mať chuť. Lebo vidím, že hlavne píšu ľudia maily, ale ak by ste mali chuť aj priamo zatelefonovať, tak dajte číslo že 048 381 0101 a my sa po pesničke dostaneme aj snáď k vašim telefonickým otázkam. Ak v telefonické nebudú, tak minimálne k mailom. Dobrý večer, vážení poslucháči. Máme krátko po 22.25. za 5 minút, alebo teda o 5 minút, aby sa jazykovéci nehnevali na nás, by sme mali túto reláciu ukončiť, ale dohoda s pánom Králikom je taká, že ešte ťaháme, tak uvidíme. Minimálne tú podhodinku nadstavíme a uvidíme, ako bude aj, aj z vašej strany ohlas, záujem o to, o čom sa momentálne bavíme. Rozprávame sa tu o globálnych o záležitostiach, o geopolitike a riešime hlavne teda otázku toho, či sa Rusko opätovne vrácia na scénu veľkej hry, tej geopolitickej, spolu s pánom Petrom Králikom, port, redaktorom portálu Konzervatívny výber. Ako som spomínal, vy vám môžete telefonovať a pýtať sa ho priamo na telefonom čísle 048 381 0101 alebo písať maily na studiozavináčslobodnývysielac.sk Fú, dlhánsky mail tu má veľmi dlhý, tak skúsim ešte predtým dať priestor takému kratšiemu mailu Odrastia. Nie je trochu odvážne, pán Králik, tvrdiť, že americká administratíva je neschopná v vrátane Obamu. Skôr si myslím, že zámer, ktorý v Sýrii Amerika mala, Putin bravúrne označil za nezmyselný a postavil USA e, na miesto, alebo teda asi, že mimohry. Ale v každom prípade vám ďakujem za zaujímavé názory, čiže... On naznačuje, že nie je to neschopnosť Ameriky, je to len akoby veľká schopnosť Putina. Že viete, že ešte to neznamená, že Obama neschopný, lenže Putin je ďaleko schopnejší, že o tom toto môže byť. Ale to asi to isté. Keď je jeden neschopný, druhý je schopný. Ale tak to není môj názor o neschopnosti Obama, ale to že výsuknutý z prsta. Strašne rád pozerávam konzerva media, americké a, a portály, kde sú krásne šplechy o Obamovi a, a také šťuchance Obamu. A to není názor, že, že teraz ja poviem, Obama je neschopný. To je taký ako už pomaly konsenzus v pravicových a konzervatívnych krúhoch v Amerike. Čiže... Samotné Američania. Áno, áno. To, áno, to, nie, to je nie. stále to, čo hovorím, že, že napríklad zoberem príklad imigračná kríza. V USA je X Tintengov môj najobľúbnejšie Gateston inštitút, ktorý sa venuje permanentne muslimskej imigrácii, problémom muslimov, analýzy zverejňuje. Ja som ich pár zverejnil v tom seriáli Proimigračná propaganda sa zrútila. Hodne sa nad nich odkazujem. To je rozpracované. Kompletne. A ten názor je úplne odlišný od toho, čo nám ponúkajú slovenské médiá alebo ten žargón o európskych hodnotách a neviem o čom, proste konkrétne rozpracovajú ako stúpla nemeckú kriminalita, kamženie Merkelova. Názory na Merkelovu v týchto kruhoch konzervatívnych časti, veľkej časti konzervatívnych médií USA je proste ako úplne jasný. Hmm. No ono samozrejme nie zo strany Ameriky samotné, ale, ale... aj zo strany samotného Nemecka, proste, keď už sa bavíme o imigrantoch. Uh, Aliancia Verdeutschland ide uh, podáva trestné oznámenie. No toto za vlasti, Bavorsko, čo dnes vyšlo. Že teda, a zrejme podá trestné uh, o... 34 popredných regionálnych politikov CDU proste vyzvalo Merkelovú, aby zmenila, zmenila prístup k imigrantom. To, to... A to sú presne veci, o ktorých tu sa tu je akože pomaly tabu hovorí. No, no, no, no, no, no a to toto má zaujíma zase. To už som sa pýtal všetkých hostí, no to už by bol čert v tom, aby som sa nespýtal aj vás. Ono to znie naivne, ale aj tak. Že a prečo to, prosím vás, tieto veci sa nedoletiakú nám? Mňa sa nepýtajte. My na konzervatívnom výbere sa proste snažíme dostať z tých vecí čo najviac. Už nás obvinili z toho, že sme silne protiimigrační, ale... My nič iné nerobíme, len zverejníme viacero pohľadov Tak ako dáme názor Kisku, ktorý mal opäť pri V4 prejav o tom, že o ľudskosti a ja neviem o čom. Tak Prezidenti dáme majú upokojovať. upokojovať a, a neviem čo. Tak proste dáme aj názory iné. Áno, dáme názory, ktoré sa inde neobjavia. Dávame analýzy, ktoré sa inde neobjavia. Dneska sme zverejnili ďalší diel, piatý diel tej promigačnej propagandy a je o Kriminalite imigrantov, ktorá sa zvýšila v Nemecku 65%. Proste. A dáme ten názor, to, že to nedajú iní, ale zase by som to netvrdil, ako tých, fakt pod tlakom, pod tlakom tých e, menšinových alternatívnych médií, proste aj tie veľké e, médiá, aktuality, aktuálne ďalší a ďalšie, z ďalších proste pustia tieto informácie už dnes. Hm. Hej, čiže o lekcesoch, ktoré sa stanú, že sa niekde pobili sírčania s alžírčanmi alebo albánci s Afgáncami a tak ďalej. No pomaličky to sa začína, preto, ano, že ale nie je to zase nejak veľmi rýsle. Ale systematicky, ale... povedzme, systematicky tie názory, naša predstava, a to je, to je veľmi zlé, to, tak ako naša predstava, ktorú, ktorá tu bola, nie naša, ale proste predstava, ktorá sa tu chcela vnútiť o tom, že Putin je ten démon a zle, a, mm. a všetko ruské je zlé, a neviem čo, tak na druhú stranu je ten extrém všetko americké a zlievame to do jedného lievika, že americké. A to není pravda. Amerika, Amerika není len Obama, Amerika není len uh, Biden, Amerika není len Hillary Clintonová, ale x ďalších úžasných komentátorov, úžasných politológov, úžasných ľudí, ktorí robia, robia x analýz, x textov, ktorí dávajú von a a proste je ďaleko pluralitnejšia. A, ten, a zrazu keď to vidíte, že, že na tých konzervamédiách, tých diskusie, ktoré sú, tak proste zrazu vidíte, ale však to je celkom iná. Hej, ale zase na druhej strane musíte chápať, že krajina sa hodnotí podľa aktuálnej vlády, ktorá ju vedie. Ano. Takže samozrejme, viete, tak teraz je Amerika Ale chcem vnímana... táto vnútropolitickú debatu napríklad Americku málo kto tu sprostredkuje. My sme sa venovali prípadu Hillary Clintonovej a jej nadácie a tých škandálov, ako išli rad radom. Venujeme sa teraz analýzam zase zase americkým, proste, ktoré hovoria o dopadoch imigračnej krízy na Európu. A zase sú to fakty, ktoré proste nemôže niekto povedať, že, že sú nejakou propagandou Putinovskou alebo čo. To sú zase len zdroje, ktoré sú západné. Čiže no. Nemecké zdroje citujeme pravidelne. Ono to dá prácu a, a niekedy je to také, ako že zaprejte sa, že stále hľada tieto zdroje, ale oni existujú, oni sú. Tá debata nie je sploštená. Proste to, že sa to splošťuje e, niektorými médiami proste, tými hlavnými na to, že buď, buď ste ľudskí, alebo ste neľudskí. a tak toto nie je. Hej, hej, hej. A, dobre, idem teraz na ten dlhohočizný mail uh, od Jána. Pozorne som si vypočul vystúpenie prvého muža tejto krajiny v Národnej rade k otázke utečencov. Možno mu až takú pozornosť nebolo treba venovať, ale keďže som občan disciplinovaný, keď niečo povie prezident, tak počúvam. <laughs> Hoci úprimne povedané moja pripravenosť počúvať prezidenta po tomto prejave opať o čosi menšia. Autori jeho prejavu uviedli zo pár pozorúhodných myšlienok. Napríklad tú, že sme si v tejto migračnej kríze zle zapli gombík. Nie len ja, ale každý, kto má v hlave to, čo sa volá mozog, vie, že nie Slovensko, ale Európa si v tejto migračnej kríze zle zapla gombík. Prezident lamentuje, že sme Európe na smiech a vraj sme sa izolovali. Chcel by som ho poopraviť. Na smiech sme smiešným európskym oportunistickým politikom a novinárom, nie občanom Európy, ktorých hlas je v médiách. Ich krajín umočovaný podobne ako u nás. Ak by to tak nebolo, tak by napríklad táto moja ovoha víde v niektorom z mainstreamových médií. Na strane oportunistov prezident vo svojom vystúpení apeloval na schopnosť porozumieť vážnosti chvíle. Súhlasím s prezidentom ohrozenie základov európskej a teda aj slovenskej kultúry a identity je skutočne vážna chvíľa. Očakával by som, že sa v takéto vážnej chvíli postaví na stranu svojho národa a európanov, on sa však postavil... Na stranu európskych oportunistov, mám na mysli európskych politikov, opakovane nám podsúval myšlienku, že Slováci sú nesolidárny a bestitný národ. Slováci vo svojej histórii nespočetne veľakrát ukázali svoju ľudskú tvár aj v o mnoho nebezpečnejších podmienkach, keď napríklad mnohé slovenské rodiny ukrývali Židov, ale museli vedieť, že to má zmysel, že pomoc prenasledovaným je súčasťou riešenia. Napriek tomu, že sám prezident priznáva, že kvóty riešením nie sú slovenské inštitúcie, aj jednotlivci pomoc ponúkli, síce rozpači ale ponúkli. Nepochybujem, že by sme ju ponúkli rázne a rozhodne, keby sme vedeli, že kvóty sú riešením. Prezidenci parádne protirečí nielen u nás na Slovensku, ale ani nikto v Európe nikdy nenazýval mechanizmus tzv. kvót riešení migračnej krízy. Doponil by som kvóty nielen, že nie sú riešením problému, sú jeho zväčšovaním. Uh, počkajte, ale, toto, ale ja toto naozaj nemôžem všetko čítať, lebo to by sme boli asi tu, naozaj tu 10 minút by som to čítal. A tak skúste aspoň na toto zareagovať, zatiaľ čo som prečítal. Ja už to ďalej nemôžem, lebo je to hrozne, hrozne dlhé. Skúste aj vy, vážení poslucháči, keď píšete mail do tejto relácie, tak prosím vás, skúste to trošku skrátiť, lebo naozaj nedá sa to všetko čítať. Toto bola len prvá časť, a ešte asi štvornásobne, päťnásobne viac by tam toho bolo. Tak skúste takto, že... Uh, toto je názor mnohých našich poslucháčov, že ten pán prezident Kiska je taký trošku... Je, kto teraz poveda, taký trošku rezident americký. Že taký, a hnevajú sa na neho, že sa v tejto chvíli nezastáva národných záujmov, ale je skôr tých oportunistov európskych. Čo toto je? že? On to tak naozaj cíti? Či... Ale on nemá ani šajnu. Osobne si myslím, že on nemá ani šajnu o tom... Čo sa deje v nemeckých utečeneckých táboroch, čo sa deje, kto vlastne sú tí utečenci, ktorí sem prichádzajú. Dneska vieme, dneska vieme že 70 až 75% tvoria mladí muži do 35 rokov. To je výsadok. To nie sú imigranti. Hej. Dneska vieme o tom, že salafisti v Nemecku rekrutujú z prostredia utečeneckých táborov do domešiť radikálni islamisti, Týchto imigrantov. To je kde ich zavedú. To dneska vieme. Tieto štúdie vychádzajú na pravidelnej týždenej báze. Som spomínal ten Gateston inštitút. Takže... Čo obravíte, že nám tu hrozí riziko do budúcna? Že... Islamizácia Európy je reálny problém a je faktom. Nie že je to reálny problém, ale je už dnes faktom. A prečo ich sem tie európsky politici napúšťali? Pýtam sa preto, lebo sú dva názory, že sa Merkelová zbláznila, alebo potom je tu názor, že nezbláznila, že veľmi dobre vie, čo robí a že teda ako európska politička sa rozhodla, že máme tu katastrofálnu demografiu, ľudia sa nám tu nemnožia obyvateľstvo starne, dnes začínajú byť všetky tie dôchodkové schémy veľmi Nej. problematické a tak ďalej. A tak ďalej. Konec koncov hovorí sa o, teraz neviem, či presne poviem Bruselskom, nie Bruselskom, Barcelonskom nejakom dokumente, kde bolo teda explicitne uvedené, že v rokoch tých a tých bude treba prijať toľkoto a toľkoto miliónov ľudí z islamských krajín, lebo Európa už so svojou populačnou krivkou proste stagnuje a upadá. Takže vlastne inými slovami, sú dva názory. Merkelová sa zbláznila a s ňou spolu aj nejakí európsky politici, alebo nie, nezbláznila, proste doplňajú stavy v Európe. Európa vymiera, kritika do vlastných radov, koľko máte detí, mnohí ľudia jedno, mnohí žiadne. Ľudia v Európe dávajú priestor radšej zvieratka, zvieratkám, mačkám ako, ako vlastným deťom a toto je reálny výsledok. No tak čo spravíte? No tak si sem naťaháte ľudí z iných krajín a využijete situáciu, keď utekajú. To sú dva názory. Ktorý je vám bližší? Ja Taký vzal, reálne, reálne je to kombinácia oboch. Nepochybne niekde v pozadí boli aj demografické a ekonomické parametre, ktoré, ktoré mali akože predurčovať príjem tých utečencov a vymklo sa to z rúk. Dnes si treba otvorene povedať, že celé sa, Merkelovej sa to celé vymklo z rúk. Ja len, len spomeniem tento týždeň. V útorok došlo k hromadnej bitke medzi utečencami z Afganistanu a Albánska vo Vilhelmsburgu. 60 utečencov išlo proti sebe v tábore. Hej. V Dolnom Sasku ďalšia bitka medzi 300 a 400 utečencami z Alžírska a Sýrie. No, predmetom sporu bol krátnutý tovar. V Hamburgu 5 utečencov zranených. Jeden hospitalizovaný s ťažkými zraneniami predpokladá sa, že mal bodné rany. Podľa štatistik federálnej kriminálnej policie v Nemecku sa počet trestných činov žiadateľmi o azyl dramaticky zvýšil celkovo o 65 V roku 2013 to bolo 32 495 trestných činov, v roku 2014 už to bolo 53 000. V 2015 budeme vedieť štatistiky v januári. Ten náraz je prudký, je enormný. Merkelovej sa to vymklo totálne z rúk. Predstava, že, že islámska migrácia do Európy alebo teda muslimská invázia, ktorá tu prebieha, proste vyrieši demografickú krivku, je, je absurdné. Prosteže je to úplne iný civilizačný kód. No ale vyriešiť demografiu. Bude tu viac ľudí. V tomto skúči, reálno, víte, že? Vlastnej populácii. Merkelová sa vpíše do dejín Nemecka ako tá, ktorá bezprecedentne zvýšila muslimskú populáciu v Nemecku. Ak príjme Nemecko 1,5 milióna utečencov celkovo, to sa predpokladá tej dokument, ktorý zherenil Bild do konca roka a každý z nich si priveže svoju 7 a 8 členov rodinu, tak to je 8 miliónov. Dnes žije na hranici 5 miliónov je tá muslimská populácia v Nemecku. Celkovo by to bolo 13 miliónov. To je dramatický náraz. Ale to je aj mobilizačný, politický náraz. To oni budú chcieť uplatňovať šáriu. Veď to poznáme. To sú Salamov metodou krok za krokom. Hmm. Dobre, 15 nás aby sme sa ešte predsa len vrátili k tomu Rusku. A chcel by, aby sme rozobrali teraz ťahy Ruska s jednotlivými krajinami blízkovýchodnými, že čo sa môže teraz udiať s nimi po tomto angažovaní sa Ruska vo, v konflikte v Sýrii. To, to je dobrá otázka. Vy ste tu už spomínali Saudskú Arábiu, hovorili ste o tom, že Saudi Sáud, že teraz rokujú s Ruskom samostatne o politickom urovnaní krízy. V budúci týždeň budú mať stretnutie Moskve. No ale. a to je také zvláštne, lebo... Dneska sa k tomu vaňovali komersanty. Dobre, ale ja som zachytil správu, asi týždeň starú, že saúdsky vplyvný duchovný vyhlásili džihád Rusku. A je to možné. No dobre, a teraz ako? Tak, tak rokujú Saudí s Rusmi o politickom, alebo nerokujú? alebo. Ale to, že nejaký duchovný, aj Chomejni povedal, že podpisovať zmluvu z USA a neviem čo, proste, že to je satan, to je jedna, akože ten folklor náboženský, duchovný, ktorých tam je, a druhá vec sú reálne politické jednania. Proste, reálne politické reprezentácie danej krajiny, mm -hmm. či je to Saudská Arábia, Iránu a tak ďalej. Čiže tie rokovania prídu. Dobre, a je vysoká šanca, že Saudská Arábia bude sa chce dohodnúť s Ruskom na politickom úrovnaju? Saudská Arábia pravdepodobne prichádza s lukratívnou ponukou pre Rusov. Uh, Asad a odchod Asada už nespomína sa. To dneskam komersanty uviedli, že ten sa nespomína. Uh -huh. uh, kto si pozorne vypočul Putinov prejav a Putinové výroky, tak hovorí o západnej Sýrii. Ako integrovanom jednotnom celku. Nehovorí o Sýrii ako celku. To znamená, že by bolo ochotný vypustiť nejaké časti? V prospech niekoho? Skrán, uh, či, či čo to vám znamená? Necháva to voľné pole úvah. To je ten diplomatický slovník, ktorý sa používa. Čiže on hovorí o západnej Sýrii. Mm. Bože v roku 2008-2009 The Atlantic, taký magazín USA zverejnil takú mapu že ako by mohlo vyzerať usporiadanie e, na Blízkom východe po vyriešení sírskeho konfliktu a, a na nej je namalovaný Kurdistan, Druzistan a to je presne ako ten, ten severovýchod Sýrie, ktorý, ktorý, o, o, otvá, ktorý zostáva otvorený. Prečo? Pretože by sa vytvorilo nárazníkové pásmo proti islamistom, čiže keby vznikol Kurdistan, Druzistan, tak by to bolo nárazníkové pásmo, ktoré by bránilo aj smerom ku Kaspickému moru, aj e, Izrael. A toto by bolo zaujímavé riešenie pre všetkých. No, pre všetkých. Pre všetkých nie, lebo Turecko. E, Turci už vyhlásili, že Rúsko týmto svojim konaním, čo teraz rozbehlo v Sýrii, vážne ohrozuje dobré vzťahy s Tureckom, aj, aj že ohrozené obchodné vzťahy a tak ďalej a tak ďalej. A už sa tam NATO spomína, že členská krajina NATO a že boli provokácie ruských stíhačiek a tak ďalej. A, tak ďalej. a teraz rozmenené na, dobre, na drobné. Je všeobecne známe, že Turci, boli jedni a sú jedným z najväčších podporovateľov Islamského štátu. Cez jeho územie chodili práve islamisti do Sýrie. Turecko mimoriadne podporovalo Islamský štát a podporuje doteraz. Prečo? No, pretože si potrebuje vyriešiť iný problém Turecko a to sú Kurdi. Pre Turecko sú väčším problémom Kurdi ako... Islamský štát, štát. Áno. Pretože Kurdi hovoria, že chcú vlastný štát. Kurdistan, ktorý sa rozprestiera aj na území Turecka, zasahuje Sýriu No a teraz, no čo Turecko bude robiť v tejto situácii? Lebo viete, že jedna vec je, že sa povedzme, sa za pozitívnych okolností dohodnú Rusy so Sáudskou Arábiou, ale stále tu máte Turecko, ktoré robí všetko preto, aby Pašara padol. A robí všetko preto, aby Kurdov proste nejakým spôsobom držali pod pokrievkou. Turcie. No nedržia pod oni ich vraždia. Ale e, to je nehorázná kampaň Erdogana k predčasným voľbám, ktorá, ktoré budú 1. novembra. A on využíva, využíva genocídu Kurdov na zvyšovanie vlastných preferencií. Vysporiadáva sa s tou nacionalistickou stranou, ktorá, ktorá mala mimoriadný úspech v tých posledných voľbách a hrá to na väčšinu ústavnú väčšinu, aby, aby znova mal tú väčšinu v parlamente jednofarebnú. A týmto využívanie horázne proste otázku kurdov. To, to je politika Erdogana. Toto je, toto je jediná, jediná vec a jediný zmysel jeho politiky. Proste ten nutropolitický boj. A v momente, keď proste prejdú tieto voľby... Tak sa umierni? Uh, Či... Tak on potrebuje Turecko, kde vládne on neobmedzenie on tieto autoritatívne sklony má mm. kde mu prejde zmena ústavy ktorá mu teraz nemôže prejsť pretože nemá tú väčšinu čiže logicky týmto týmto pôde vývojom no a to je to čo chýbalo Putinovi doteraz a to je to riešenie, tá bodka o tej sa mnoho hovorí niektorí analytici už hovoria o tom že nastolí tú otázku Kurdistanu o tom je rozhovor na, práve na tom álomonitore monitore z Ilham Ahmed, vedúci člen Demokratickej strany kurdov, e, ktorý, ktorý vyšiel tento rozhovor 8.10., kde hovorí o, o sírsky-kursky voca, je to o tom, že Rusi chcú s nimi spolupracovať a tie dobré väzby, že sú tam. Mm -hmm. Čo otvára úvahy a špekulácie o, o tom, že Rusi e, nakoniec nastolia otázku toho Kurdistanu a je to otázka západu. Problém západu je to, že si nevie poradiť s Erdoganom. Čiže čo vravíte, že, že Západ bude sám tlačiť na Erdogana? Bude postavený, do tejto, bude postavený do tejto úlohy. Napríklad Izrael nemá problém s so Kurdistanom. Prekvapivo bol to prvý Bibi Netanyahu, ktorý povedal, že Kurdistan samostatný. Uh -huh. A má to svoju logiku, lebo zase to vytvára to nárazníkové pásmo a to vlastne bude chrániť Izrael. A zase na druhej strane no. je zvláštne, keď Netanyahu hovorí, že si Kurdi zaslúžia vlastný štát a nedopraje ho palestínčanom, nie? <laughs> Čiže či zase vlastné záujmy dovolujú dvojaké metre. No. no dobre, ale čak nemusíme otázku Izraela riešiť. Ale... No ale tak som povedal, že v podstate, podstate na tom Kurdistane existuje už minimálne nejaká zhoda verbálna v nejakých výrokoch niektorých tých politikov z toho prostredia Blízkeho východu. Čiže nakoniec, nakoniec môže prísť k tomuto riešeniu. No a toto je to, čo Putinovi chýba, tá koncovka. Ak príde s týmto, tak vlastne vytvorí, vytvorí ešte dokonca morálny tlak na Západ. To, čo robil Západ doteraz, tak pre neho to bude tá čerešnička na torte, keď príde s týmto riešením diplomaticky. Hmm. Dobre, ešte jednu krajinu sme opomenuli, nevýraznú, že Spojené štáty americké. Tým sa podľa mňa hrá Ruska v tom blízkovýchodnom regióne teda Sýrii a Iraku, lebo o tom sme nehovorili, ale toto, čo robí Rusko, to sa netýka už Sýrie len, ale aj Iraku. Že ak Irak vzniklo, teraz mi pomôžte, také centrum na koordináciu bojov proti islamskému štátu, štátu, to je spolu s Iránom, tam sú spojení aj Irakom a Sýriou. A Rusím dodávajú satelitné snímky a všetku tú ostatnú aj. podporu vesmírnu, veľmi dôležitú a, a rozviedká. Tak? No, Spojené štáty tie isté sú veľmi naštvané z toho, čo sa momentálne deje. Síce sa objavili správy, že ním nevyšlo to vyzbrojovanie uh, oponentov. No ale predsa len zase našiel som na, taký názor, že, že práve naopak, že Amerika keď už teda stráca ten vplyv postupne, takže môže sa ešte pokúsiť, že začne zbrojiť práve takzvanú umiernenú opozíciu, že im dá proti protilietadlové strely, aby teda si urobili poriadky nie, nie. s ruskými lietadlami. Tak otázka, že podľa vás pustili by sa do tohto, alebo nie? Do takéhoto riskantného kroku Spojené USA. Aby ešte zvrátili tie misky váh na svoju stranu. Nie. nie. A to, je to čo som hovoril, že o koľkej to zverejnili tie nemecké hospodárske noviny e, o tom súvaní. 16.47 dnes uverejnené. Obamoví poradcovia odporúčajú vojensky sa stiahnuť zo Sýrie. Čiže vyprázdniť ten priestor tam. Na to je zaujímavá vec, že nadväzne na to sa objavila informácia, že Američania vysielajú lode do Juhočínskeho mora. Oni si tú hračku nájdú inde. Kto? Američania do Juhočínskeho Áno. A teraz čo tam chcú? Tam budú tie, tie pontonové ostrovy Číňa. Ja, to a, je problém teraz. Áno, áno, áno, Čína povrozila, čiže, že ak budú s tým Andričným... Ale toto je zaujímavé, že, že uh, ten neokonzervatívny konsenzus, ktorý vznikol medzi demokratmi a, a republikánmi, časťou republikánov v podobe Nulandovej, ktorá ho najviac reprezentuje, ale tam je viac týchto neokonzervatívcov tej administratíve, tak uh, McCain mal takú hlášku, keď už videl angažmat tej Sýrii Rusov, tak proste stiahol. S si, že McCain vôbec nehovorí nič o Sýrii? To je dobre. že je. A, a prvé vyhlásil, že je more. No a je, je paradoxné, že 16.47 hovoria Obamovi poradcovia, aby sa stiahlo UVSA zo Sýrie a 17.15 Obama hovoria jeho poradcovia, že vyšľú lode do Juhočínskeho mora. Čiže, hm. No, aj v tomto neskorom čase tesne pred 11 hodinou, predsa len telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. No poďme na otázku, dobrý. Ja by som mal na pána Hrálica jeden dotaz. Či je niečo, že Štefánik nechcel rozbiť Rakúsko-Vorsko? Hm. Uh, Štefánika ideme to... teraz riešiť, pán poslucháč. No, ale s pohľadom Ruska. Putin v súkromnom v rozhovore pre jeden časopis povedal, že dvakrát v Rusku ležala možná zemi. Keď posledný car Mikuláš sa vzdal, a potom, keď Gorbačov sa vzdal, tak dva razy ležala možná zemi v Rusku a ju zvihli nesprávni ľudia. Hmm. Čo, čo na to, pán Králič? No dobre, ďakujeme pekne, do počutia. Nerozumiel som často. No, tam. Že, že už toto vravel, že už dvakrát ležala moc na zemi v Rusku a že sa jej vždy chopili nesprávni ľudia. Teraz ja som to tam nepočul, že ktoré, o ktorých obdobiach tam hovoril. go mali stvihnúť? Alebo... Ne, neviem, Štefánika neviem, ako tam je zakomponovaný, ale keď už teda nadviažem na to, čo hovoril, e, tak minimálne sa hovorilo. Moc v Rusku dneska mne leží na žiadnej ulici. A v 90. rokoch, keď vládol Boris Jelcín, tak sa Ani hovorí, Ani tedy že... neležala No, ale sám, hovorí sám, sa práve o tom, že, že vtedy Rusko najväčšie straty utrpelo a že práve Putin, keď prišiel po ňom, Takže on začal tú krajinu dávať do poriadku a že Rusko musí byť akoby ale veľmi vďačné Putinovi, lebo že nemalo tak sa tak, takú vec zachytil, že nemalo lepšieho vládcu odčias Petra Veľkého. Ako je nie len Putin, ale dvojica putin lavrov Že to je veľmi silná dvojica, ktorá minimálne teraz v prípade Rusov, domácich obyvateľov krajiny, ktorá robí pre nich samotných veľmi veľa v, v tom proste rozvoji krajiny a tak ďalej. Tak možno, že takto by som skúsil tú otázku Putin chápe mentalitu Rusov. V Rusku je minimálny dopyt po demokracii. To je pravda. Proste, možno je to rozľahosťou tej krajiny, ťažko špekulovať, ale ten dopyt je tam minimálny. A konsolidovali ju. To je ďalší fakt. Konsolidovali ju, ale za akú cenu? Za cenu v podstate po kríze 2008 Rapidného nárastu ceny ropy svetovej proste a, a vlastne nevyužil tú príležitosť, ktorá sa mu ponúkala už tedy 2008-2013 na, na zmenu reštrukturalizáciu ekonomiky. Toho až donútilo vlastne e, sankcie a kríza, hlavne kríza, kríza cien ropy, ktoré padli mhm. a toho donútilo vlastne až teraz spustiť ten, ten reformný program, on beží, Rusí majú svoje devízové rezervy, v podstate ten, ten čas je dva roky s tým niečo urobiť. V oblasti substitúcie, teda náhradzania dovozu sa im to pomerne darí, čo bude ďalej, sa uvidí. No. Uh, jeden z hostí, ktorý sem ku nám chodíva často do relácií, Peter Marman z uh, Univerzity Komenského z Bratislavy od vás, vyšlovil takú teóriu, a nie je sám v nej, a hovorí o tom, keď ste aj spomínali lode americké vyhočínsko mori, teraz najnovšie, že, že o Rusko a o Sýriu naozaj nikdy nešlo. Že Spojené štáty v podstate nemajú obavu z Ruska, ani zo Sýrie, ale z Číny. Či, Čína je do budúcna pre Spojené štáty. Áno, ale aj, naozaj, pre vážnym... aj pre Rusko. Naozaj Aj pre aj Rusko. Aj pre Rusko, samozrejme. No a on hovorí o tom, že... že... Tonto je výborný Trump, ktorý... <laughs> Preto mnohí ľudia to nemajú radi, keď ho porovnávajú k Reganovi, ale dnes som videl to video s Hispánkou, proste ten, ten bezprostredný kontakt s voličom a, a ten šarm, ktorý má on, taký svojský. No a Trump, Trump mal také videko, kde čína, slovo čína v tom trojminútovom videí použila asi 72 krát. Čína, Čína, Čajna, Čajna, Čajna. A aby som nezavudol, Spartu, Spartu treba zničiť. No, no, no, a, a má pravdu. On povedal, že radšej uzavrie nejakú dohodu proste s Putinom, pretože strategicky aj pre Putina, aj pre Ameriku je ohrozením Čína do budúcnosti. Je to tak? Hm tak možno aj preto tie lode v mori. Aj keď Čína teda povedala už dávnejšie, že ak máte problém s našimi ostrovmi, no tak pôjdeme do vojny. A si z v tomto smere nehrajú. Dobre, posledné štyri otázky nám túto poslala posluchačka, už ďalej nepôjdeme, lebo 11 aj. hodín, uh, tak ideme ešte na ne dobre? Prvá, nemyslíte si, že ak by bola migrácia podmienená ekonomickými dôvodmi, jej začiatok a priebeh by zrejme splňal kritériá ekonomické, napríklad minimálne spôsobom, akým ho zabezpečuje Kanada? Ale to, hovorím, že, že niekde v pozadí to možno bolo, ale celé sa to vymklo. Proste ten, ten nával, tá zdvihnutá vlna, ktorá zosilňovala, zosilňovala. A to ešte nezme u konca. Už tie čísla sa tak toľko nezverejňujú, aby sa ľudia neplašili. Ale stále je to 10-12 tisíc proste denne. Tak e, proste celé sa to vymklo z rúk, hej. Kde ešte možno v pozadí, veď ona neprišla náhodne, už v roku 2014 tu bola migračná vlna, len sa o nej nehovorilo, nebola tak silná, bola sústredená do Švédska, F -f Francúzska, e, Nemecka a dalo sa s ňou racionálnym spôsobom pracovať pre tie krajiny. Hej. Otázka číslo 2. Nezaráža, že pokiaľ ide o zabezpečenie dôchodcov, počet detí sa v Európe celé storočia znižoval, ale vždy spravidla so zvyšovaním produktivity práce? Je... Tak produktivita práce sa musí zvyšovať nakoniec nás nahradia na stroje. stroje. To je ďalší problém, ale demografický problém to je proste ako. Hm. Hej, to je, to je vážna otázka. To je vážna otázka a na není jednoduchá odpoveď. Tak. A odpovede riešiť to nejakou imigráciou. ona by bola odpoveď, ale tá sa ľahko ponúka. Hovorí sa, že však podporte <coughs> prorodinnú politiku. Hej, v ale to ale nie je aj, o tom, že... Do akej miery je už to kultúrne, kultúrne mentálne, sociálne nastavenie ľudí, tá, tá singulizácia proste, proste tých jednotlivcov a životného štýlu, <coughs> už tak nastavená, že, že aj keby sme možno do toho urobili výhodný biznis toho rodenia detí, že koľko ľudí by bolo ochotní na toto hey, naskočiť. Hej, tam už je tá otázka konzumnej spoločnosti, ktorá je charakteristická individualizáciou a nehoďou ísť do nejakých veľkých rodín. Dneska není že problém rodiť deti. Dneska sa ľudia nestretnú na pive. Aj. Jeden si otvorí pri Facebooku víno, druhý si otvorí a tak komunikuje. A deti cez webu zaťať sa <hý> nedajú robiť takto no. ťažké. No. Mimochodom, nie je paradoxom, otázka číslo 3, že Nemecko teraz uvažuje o zvýšení dôchodkového veku na 70 rokov, aby mal kto živiť migrantov. Není to otázka živiť migrantov, je to, je to presne demografická otázka, ten pomer. Ak máte sociálny priebežný dôchodkový systém, tak niekto sa vám musí naň skladať. Ak vám chýbajú ročníky, že, že ubúdať to číslo, ktoré sa schváľa, že sa to vymieňa, vymieňa ten pomer takmer. Že ako boli tri produktívni na jedného dôchodcu, tak teraz je dvaja dôchodcovia pomaly na jedného produktívneho. No. Neberte ma doslovne, ale obrazne hej, to hej, hovorím. No a, a riešením je čo? No tak riešením je posúvať neustále tú hranicu do dôchodku. Uh -huh. Odchodu. Na druhú stranu, kvalita života sa zvýšila. Proste naozaj dneska 70-roční ľudia kvalitatívne inak žijú ako kedysi pred 20-30 rokmi. Vek úmrtí proste sa zvyšuje. To sa neustále posúva. Čiže, čiže to je reálny problém. No a riešením odpoveďou je posúvanie tej vekovej hranice. No. Dobre, posledná otázka. Nechcú si niektoré kruhy perspektívne vytvoriť z migrantov s spodivúhodnou kvalifikačnou štruktúrou armádu, Keďže európsky muži nechcú bojovať za pochybné hodnoty? To by som vôbec netvrdil ale už vôbec by som nevidel nejakých muslimských imigrantov v Nemecku, že budú slúžiť Bundeswehru alebo podobne to. Naopak. Nie <laughs> majú svoju, a Gabriel napísal, a týmto sa lúčime ako by počúval, čo sme sa rozprávali cez pesničku, že chcem sa opýtať hostia, že či by bol ochotný mať reláciu na slobodnom vysielači. Ako moderátor sa pýta v rámci geopolitiky, napríklad spolu s pánom Polačkom, že či by ste si nedali nejaký duel. Tak, no to neuveríte, ale my sme toto vlastne cez pesničku, mali sme takú dlhšiu prestávku, toto sme trošku rozoberali. A to môžem povedať, čo sme sa dohodli, no. viac menej dohodli. Ako sme vám už oznámili, vážení poslucháči, my v Bratislave zhruba od novembra budeme mať štúdio a pán Králik sa stane jedným z našich, ani nie moderátorov, ani, ani nie našich, to bude moderátor konzervatívneho denníka a konzervatívny denník bude mať pravidelnú reláciu z Bratislavského štúdia, ktorú budeme vysielať cez Rádio Slobodný vysielač, takže áno, Vyzerá to tak, že je ochotný mať takúto reláciu. Tak. tak. A to som veľmi rád, že som to takto v záver relácie mohol povedať, ale samozrejme viacej sa dozviete, už keď sa bude blížiť ten termín tejto relácie, ktorá bude vyzerá to tak, že býva, bývať raz za týždeň. Za týždeň. Čiže mesačne by to mohli byť nejaké štyri relácie. Pán králi ďakujem vám pekne, že ste prišli. A ja ďakujem. Majte sa pekne do počutia šťastnú cestu do hlavného mesta. Vám prajem, bo to ešte máte pred sebou nejakú nejakú hodinu, dva, čo hodinu? Dve hodiny cesta. Dve hodiny. Majte sa pekne do počutia. Dobrú noc. dobrú noc. A spolu s pánom Králikom sa s vami učia. V Oriskoroni, majte sa pekne a dobrú noc samozrejme. A v tejto chvíli aj vám. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.